Hej hej och välkomna tillbaka eh, Idag blir det ett jävligt blött och radioaktivt avsnitt nu när det är tid för vatten och atombomber eh, Och med det här sagt så är det ju tämligen självklart att det är Thunderball vi ska diskutera i det fjärde avsnittet av yes. Tid för podd yes. Och eh, jag heter Emil och jag har med mig, vilka då? Ja, Otto sitter här Här sitter Rickard också, som vanligt och här sitter det inte i Nej. Yep. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, vad har vi för första minne? Vi fortsätter väl på det spåret som jag gjort tidigare. Ja, uh, jag, jag, alltså. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har inget riktigt klart minne av den. Sådär. Man, det var en film som man inte valde sådär i första hand. Minst jag att det var i alla fall. Den kom liksom i efterhand, efter, eller liksom efter. Um, vad ska man säga, de första man valde var ju de, liksom de nyaste och de riktiga klassikerna Goldfinger och Älskade spion och, och de filmerna Oskvallen var lite i skymundan kan jag komma ihåg Det är samma för mig, det var, det var ja, inte en av de första man såg, det är precis som du säger Så jag, jag är inte heller direkt sådana tydligt Men jag minns att jag, när jag såg den första gången så tyckte jag att den var ganska ja, tråkig och seg som många tycker i övrigt men ja, första minne, jag vet faktiskt inte. Ja, jag kan inte heller kolla på något, något tidigt minne från, från Thunderbolt som har gjort något avtryck. Eh, däremot så var Thunderbolt den första fleming som jag läste. Mm. Så där så gjorde den en, ett större avtryck på mig i bokform. Ja ja Mitt första minne var att jag fick den faktiskt på julaftons morgon. Och det måste vara drygt tio år sedan ungefär. Jag kollade på den under julafton innan Kalanka och jag tyckte den var väldigt bra. och Därför associerar jag Thunderball fortfarande med vinter och jul. Så det är det, det, är det jag får mest känsla om när jag ser omslaget i Thunderball som jag fortfarande har kvar. Det är det som jag fick. Ja, det är ju en jäkla skräl egentligen Ja, ja, ja men verkligen. jag minns inte riktigt Vad jag tyckte om filmen men Det var inte kulta det var kultasur, eller vad hette det? Nej <laughs> <laughs> De <Love> på estniska, <laughs> eller det var. Ja, det var intressant att veta vad Thunderball heter på Estniska. Det är ju intressant att eh, Att den här filmen som för mig är liksom En, en bond sommarfilm För dig är en, en vinterbond <laughs> Ja. Mm. Liksom det är badbyxor Och det är sol i hela filmen Och där sitter du Ja precis ja. Thunderball är för mig Vad Honor Magic City Service är för många andra När det gäller just julfilm Konstigt <laughs> Ja Så det är fascinerande det är att, troligt, alltså. ja, Jag tycker det är, tycker det är kul Inte fascinerande Nej men det är fascinerande Nej. hur man kan <laughs> Alltså ett första intryck Hur det är svårt är att släppa ett första intryck Av någonting bara det er Mm Ja, det är ju ja, hela, huvud, hu hela huvudgrejen med den här punkten egentligen i avsnittet. Vad, vad är första intrycket? Mm. Och se hur mycket det har präglat resten av vad vi tycker sen i avsnittet. Ja. Men det är ju det egentligen i ja. hennes majestätshemliga tjänst och världen räcker inte till som är. De två julfilmerna egentligen. Den sistnämnda får ni lista ut själva hur jag tänkte där. <laughs> mm. Så att, ja, nej men... Thunderball är inte den första man tänker på. Man ja. tänker på julafton, kanske. Nej, Honor of Secret Service, det är en film som jag alltid brukar se där kring, kring jultid. Men mm. ja, inte jag. Thunderball. Jag brukar skippa den. Du ser den på Mikkelsmäss bara. Jag brukar strunta i den har tagit, <laughs> faktiskt. <laughs> Mads Mikkelsmäss, ja. Han <laughs> är med Så att, ja, nej, men det är det. Ja. Off-topic. Ja, off-topic. <laughs> Nej, men Thunderbolt är ju den fjärde filmen, men det är ju på sätt och vis också den första filmen. Jaha. Ja, den första filmen. På sätt och vis. Ja, du mm. tänker så. Okej, okay. ja, <laughs> tänker jag. jag. Du kollade bort mig. Ja, jag var helt svartade. <laughs> Härlig infallsvinkel. Ja, exakt. Det är ju Rickard som har koll på det där så du borde ju förstå vad jag menar. <laughs> ja, det jag vet, ibland kopplar mina synapser lite långsamt Och det... för att ni också ska förstå det här lite bättre så kör vi det i lite omvänd ordning idag Vi tar boksnacket först, så kanske ni också förstår var med i med första filmen Så <laughs> mm. över till Rickard Soppan, Thunderball, kallar det för soppan för det är, det är rätt rörigt Och reda i det här men som det verkar så börjar det här 1958, då en ung producent vid namn Kevin McClory träffar Ian Flemming och säger att han inte alls vill filma Flemings böcker, vilket Flemming blev väldigt besviken av. Istället så tycker då den här Kevin McClory att de ska skriva ett helt nytt manus tillsammans, vilket Flemming då... På. Han tycker det är en jättebra idé och de börjar leta efter en, en så kallad en riktig manusförfattare eftersom de själva inte har någon egentlig erfarenhet inom det och de träffar en som heter Paul Dane till en början som de sen eh, ändå ratar men han kommer ju in i serien senare för att finslipa manuset till Goldfinger bland annat. Men till sist så hittar de en man som heter Jack Whittingham. Och de sätter igång det här projektet och skriver det här manuset. Men innan de tre har hunnit klart så lämnar Jan Fleming projektet. Och då är vi inne i 1959. För då vill han istället skriva en artikelserie som han kallar för Thrilling Cities för The Sunday Times. Och det blir också en bok senare. Och under den här perioden så fortsätter MacLaurie och Whittingham själva med det här projektet. Och bland annat så frågar de Hitchcock om han vill regissera den här kommande filmen. Men han tackar nej. Och till slut, efter mycket om och men, så, så dör projektet ut. Och det hela resulterade i tio olika manusutkast med... Massor av varierande titlar Bland annat Min personliga favorit Som var Longitude 78 West Och även titeln Spectre Okej, okay. mm. mm, det, det visste jag inte Nej, det är intressant eh, Om det om det manuset på något sätt Har kommit i händerna Producenterna nu, senaste året. Det kanske var ett litet långfinger till uh, hela McClory Estate när jag fick rättigheten till. Kanske. Och mm. Ja, intressant. Ja, men i alla fall. Och sen på det sista manusutkastet som kom som Flemming egentligen inte hade då varit med och jobbat på så satte han titeln Thunderball som han då sen förde över till sin bok. Och nu är ju då den här. Manushistorien, den är över den är, ja, den är, De är färdiga med den Och då är Ian 1960 På Jamaica igen Och han ska skriva sin nya roman Och även här Precis som han gjort tidigare med Dr. No Tar han där oanvända manuset Och gör om det till en bok Det olyckliga i det här är då Att han inte reflekterar över att han snart kommer publicera en bok som innehåller material som inte är hans. Och den här lilla detaljen kommer ju att hemsöka honom fram till hans egen död fyra år senare. Och påverkar ja, filmserien i över 50 år nästan. Och när Främming är uppe i den här eh, eh, bokskrivningsprocessen. Så besöker McLaurie honom på Jamaica. För de är fortfarande goda vänner. Även om projektet dog ut. Och då får McClory se manuskriptet till den här kommande boken. Och förstår direkt att det är ja, stora delar av manuset finns i den här boken. Så innan boken släpps så lämnar McClory och Whittingham tillsammans in en stämningsansökan. Men som avslås relativt snabbt. Och boken kan därmed publiceras utan egentliga hinder 1961. Och sen när filmserien tar fart och man väljer att eh, spela in den här boken. Då lämnar de in en ytterligare stämningsansökan som sen faktiskt leder till åtal. Och en domsåsförhandling som... Får en helt annan dom som jag tror att Emanuel kanske nämner sen. Ja. Och det, det, det är liksom det är en lång en, flera år av liksom den här soppan Thunderbolt som man kallar det. Eh, ja en bara. juristen ja. inom mig vill kommentera på det där. För jag sa något fel. Jag, jag tror inte att det var ett åtal. Eh... Jag tror det var väl, inga, var, väl ingen, var väl ingen brottsprocess, det var väl en ren process om vem som hade rättigheterna. Ja, du ser. Ja. Exakt. <laughs> Bursen, rätt ska vara rätt. Ingen, ja. ingen åkte i fängelse. Nej, det tror jag inte. Nej. Ja, fortsätt. I um, då, Det som är svårt i den här hela röran är vem har bidragit till vad i berättelsen Thunderbolt som vi sedan ser på Vita duken och som finns i boken. Som jag har förstått det så var McClory betydligt mer involverad i den här manusprocessen än vad vi kanske tror. Och faktiskt mer än vad egentligen Flemming var. För det var tydligen McClory's idé, hela idén med undervattenshistorien på Bahamas. Med... Jakter och rika människor och liksom, ja, den, lilla, den lilla världen där de tyckte att Bond skulle passa perfekt. Så det var hans utgångspunkt. Och det var där de började när de skulle skriva. Och dessutom så hade McLaurie läst någonting som president Truman hade sagt många år tidigare. It was possible that a small country or group could obtain an atomic weapon and hold the world ransom. Och de här två idéerna då som McClory hade blir ju hela grunden för manuset. Så att jag skulle nog vilja påstå att, att det är McClory som är det är han som har kommit på storyn. Men det är kanske är Flemming som har eh, ja gjort mer med karaktärer och sådana detaljer det är vad jag personligen tror ja nu har jag inte jag läst boken så mycket eller jag har inte läst den alls men, men jag, jag, jag tror att han för Kevin McClory har ju lite vad ska man säga, han är ju ett litet svartmålat namn inom bond, bond, i bondkretsar om man säger så mm. som bara har ställt till besvär liksom. det är så man har upplevt honom men han verkar ju ha del, oh, bidragit mer än vad man kanske tror Ja, och jag kan, jag kan, jag kan förstå om, om McClory och Fleming sitter och bestämmer sig. Nu skriver vi ett manus tillsammans och försöker göra en film. Och så när det inte blir av så tar Fleming hela manuset för sig själv och gör en bok. Och liksom drar in en massa pengar på det. Alltså jag förstår att han vill ha en del i den storyn som han faktiskt var med och skrev. Mm. Sen, ja, han kanske, sen, han, sen tyckte han Han kunde ha nöjt sig med När han fick vara producent På filmen eh, Och inte fortsätta Strula efter det som han faktiskt gjorde men, ja. Ja, Han strulade ju alltså, Det är ju den längsta egentligen Ja, möjligtvis Monty Norman Mot John Barry kanske, men De två, Norman mot Barry Om James Bond-temat alltså mm. Och McClory mot Fleming Eller Fleming's estate sagt. Det, det är väl de två, de två egentliga <hör> Vad ska man kalla det? Eh, stridigheter som har funnits. För det har ju varit rätt befriat bort sig från från precis. konflikter. Liksom. Ion har ju behövt liksom, <hör> slåss mot McClory egentligen. Till alldeles död egentligen trots. Ja. ja, precis. Alltså, McLaurie hade ju liksom konstanta liksom, idéer på att göra om den här Han lyckades ju göra Never and ever again. Mm. Men han vill ju göra fler. Liksom. Ja. Så han ja. vill göra om Thunderball om och, och, och. Ja, <laughs> ja, han, kanske, han kanske skulle ha nöjt sig liksom, Ja, för det verkar ju som att det, det, det har ju varit rätt vad ska man säga konfliktbefriat Bondserien. Det har ju ändå hållit på i 50 50 ja, ja, vad blir det nu? 54 år ja. i år. Och det är skådespelare, stora skådisar Stora regissörer och, ja, Som har varit med ja. Och det har varit rätt befriat från konflikter vilket det... mm. Ja, Connery och producenten Hade också konflikter mm. men, men visst Det, det har nog kanske samman med Att, att familjen Brockley Har varit väldigt noga med Att ska vara liksom, liksom, Producerat inom familjen Och alla som är med det ska kännas som en stor familj vilket att... De har valt mm. Folket rätt man säger så. Ja. Det är ju väldigt få som bara har jobbat på en bondfilm ja. Till och med nu så är det ju det ofta att folk kommer tillbaka Kanske två, tre, fyra gånger mm. Och jobbar på filmerna Ja, definitivt exakt ja, Det är ju både, både gott och ont egentligen I vissa ja. fall mm. Mm. Men ja, det är ju spännande De hittade ju ett memo Memorandum som Fleming faktiskt skickade till Wittingham och McLaurie Det är Författaren och bondexperten John Cork som hittade det memorandumet där faktiskt Fleming har kommit med en spekter och kommit med ordet spekter och vad det står för. Det kan jag mycket väl tänka mig att det är hans. Det är väl ungefär det som de har sagt att det kom Fleming med. Men då har vi ju istället Raymond Benson som skrev sen senare bondeboker på 90-talet och för tidigt 2000-tal som har sagt att det är bara påhitt och att det var. Mart Lorre som kom på Specter också Så det är några delar av det meningen även där mm. Ja det är svårt för det är ju Det känns väldigt Flemmings där med ett, liksom ett akronym Ja och, och Spekter som ord oh, har dykt dyrt upp tidigare I Diamonds of Forever i borten Ja även precis i Love. Exakt Och sen så Fleming var ju med och skapade mannen från Ankel till exempel Och det var ju Flemming som hittade på mm. akronymet Ankel är det nu Ja, jag minns inte exakt vad det betyder men. Så att det, Och vem som Vem som hittade på för Det vet man inte heller riktigt Vem Nej. det var mm. Så det är ju ja Och det kanske väl kommer att få reda på heller Men det är väl viktigt att i alla fall Klargöra att det är faktiskt inte Flemming själv Som har hittat på den här historien United Network Command for Law and Enforcement ja. ja. <laughs> Så det har jag varit tvungen att kolla upp Det kliar i mina fingrar ja, ja. Men du sa ju Otto, att du inte har läst eh, boken. Nej, så jag ska hålla håla Nej Men jag inte snabbt på egentligen. Det är inte så stora skillnader alls faktiskt. Men boken och filmen. Det är, det är fortfarande så tidigt i, i filmserien att de fortfarande valde att följa förlagen ganska grundligt. Mm. Mm. Och speciellt här har nog mycket med maklar och jag också att han var med och verkligen pushade för att få sin idé framför på vita duken. I boken så introduceras ju till exempel piloten Derval inte på Shrub Shrublands ska jag säga. det har man lagt till i filmen ja, ja, jag antar att det är för att ge liksom en lite redan där en tydlig insomning mot Domino och Bahamas mm. I, i boken kommer det mycket, mycket senare um, Ja det känns det... lite med slumpmässigt också i boken att Bond åker till Bahamas Jag tycker ja. faktiskt precis tvärtom nu no. uh... börjar det <laughs> Nej men i, i, i, i filmen Då är det ju liksom uh, Då är det också lite Det är lite samma idé i och för sig i båda men I filmen så stöter ju bond på uh, Märkena Piloten dervall, Eller han med bandage På Shrubblens Och så och sen får han där uppdraget och så fattar han att jag måste åka till Bahamas och inte till Kanada som M vill. Men i boken så är det ju M som själv resonerar sig fram till att så här, var någonstans kan de ha tagit det här flygplanet. Och då kommer M fram till själv att ja, det rimligaste alternativet är att det är Karibien någonstans. Så åk till Bahamas. Ja M satt ju och kollade på de kartorna och fick lite rapporter från amerikanska radar- Ja. Jag vet inte vad det är för något. någon amerikansk radar station Och jag tycker det känns mindre slumpmässigt Liksom att här är ju faktiskt Bonds chef som har suttit och Liksom Ja men det är rimligt att det borde vara någon Liksom här Ja då får Bond åka dit Istället för att Som i filmen att Bond än liksom, Råkar stötta på någon Som Är involverad i den här plotten Nu tycker inte att det stör i jag bryr mig inte om det i filmen. Jag, jag, jag har överseende dem. Men det, det, det är den liten detalj i alla fall som skiljer sig. Ja, och överlag ja. så är det mycket, mycket sådana detaljer. Den här grejen existerar ju inte i boken. Exempelvis. Nej, precis. Så det, ja, mycket detaljer som skiljer sig, men överlag så följer det ju väldigt nära. Ja, precis. Det är lite... Det, det är väldigt mycket i boken som är med i filmen. Det, det mesta, skulle jag säga, om jag... Försöker tänka lite snabbt. Men däremot så har man ju lagt till väldigt mycket i filmen. Eller väldigt mycket men en del senare, Som Jan Canoon. Eh, Bons besök på Palmyra. Och hela den grejen finns ju inte i boken alls. Och Fiona Volpe finns inte i boken heller. Hon är tillagd i filmen. Men i stort sett så finns ju hela boken i filmen. Vilket gör att de är väldigt, väldigt lika. Ja, för i filmen besöker han ju Palmyra Men i boken så besöker han ju Disco Volante istället mm. Just det Vilket de även spelade in på, till filmen också Men tror att hålla det till Palmyra Bara ja, Söder för att ta visst, båda ort. Mm. Vad tycker ni Vad tycker ni om boken? Jag gillar den inte Faktiskt Jag tycker mm. det är en absolut Inte den svåraste Fleming-boken Utan en av de svåraste kanske. Jag tycker den bara är Allmänt långsam Och lite, jag tänker lite på kritiken Jag hade mot Goldfinger i förra avsnittet Att det är lite slumpmässigt Och det händer som saker Som jag vet inte När väl Bond kommer till Bahamas Så tar allting väldigt mycket tid Och mycket Känns som utfyllnad och det är, Man märker ju att Fleming Och även McLaurie och Whittingham Som står på berättelsen Verkligen gillar platsen de befinner sig på Så men jag tycker det inte tillför så jättemycket rent spontant till själva handlingen. Det är till exempel en del i boken när Bond sitter och diskuterar med Domino i boken. Mm. Och på middagen, och hon berättar om sin första kärlek som är mannen på SIRätt-paket. Mm. Och det håller på hur länge som helst. Det är visserligen en fascinerande berättelse sådär, men... Det är mycket sånt där som bara tar jättemycket tid. Och Bond känns väldigt arrogant. Och jag tycker inte han känns som James Bond riktigt i den här boken. Som man gör både de tidigare och de senare bokerna Men sen så, såklart har den gjort så bland de starkaste delarna. Och det är ju spektermötet i början på boken som är helt fantastiskt. Beskrivningen av Blofeld är ju svårslagen alltså. När det gäller så beskrivningen av fienden och deras plan och sådär. Ryser varje gång jag läser kapitlet Som heter mm. just Spektrum mm. Men i övrigt så är boken väldigt svag Jag har aldrig riktigt Tagit mig igenom boken Jag har, in... jag har läst den två gånger Men jag har alltid tvingat mig fram igenom den men jag, jag håller med om det här kapitlet på mötet. Jag tror det är två kapitler Ett av de kapitlerna läste jag delvis om Direkt efter att jag hade läst det För jag bara tyckte det var så sinnessjukt bra alltså. mm. <laughs> men Jag skulle vilja kombinera Få av de sakerna du sa, dels arrogansen och eh, så var det slumpmässigheten. Och eh, slumpmässigheten håller jag väl kanske ja, delvis med. Det, eh, jag skulle snarare vilja säga att det är väldigt mycket... I den här boken så är ju Bond aldrig riktigt säker på något. Det är väldigt mycket indicier de jobbar med. Och det jag tycker jag tycker inte att Bond är arrogant inför det, snarare att han är väldigt, väldigt ödmjuk inför det. Att allting de jobbar på... Är indicier, både han och Felix Att de vet egentligen inte De har några pusselbitar här och var Och sen är de i stort sett rädda för att De ska bli till åtlöje För sina överordnade Men jag håller med lite slump Ja, kanske inte slump Men så heter man väldigt vaga saker som I slutändan går väg. När det egentligen bara är väldigt mycket indicier Så det håller jag väl delvis med Men jag håller nog inte med om arrogansen men en sak som jag tänkte på när jag läste den Och det är att Fleming skriver den Lite annorlunda mot hur han brukar ja. För han leker mer med Tid och rum och inte gör den Helt linjär Just det. Eh, Och mm. Det störde mig lite För jag, jag, jag Försöker liksom helt, alltså, Se vad, vad Det ska få för effekt mig som läsare att han gör på det här sättet, men jag, jag kunde inte riktigt få ihop det. Fast det är ju inte riktigt. Det har han, har han gjort. Jag gör han ju lite ibland. Det kanske är lite mer i den här boken, men. Fast sen har vi, han har gjort det i tidigare böcker också, lite grann. Ja, han gör ibland, men han gör också på olika sätt. Ja. Eh, i, I tekniken för att, att få det att, vad ska man säga, i hur man byter tid. Så att säga. Mm. Det finns ju olika ingångar till hur man kan göra det här Men här tycker jag att han okay. gör det mer liksom rakt på På ett sätt som man inte gör det andra För han gör det även på flera ställen i Han gör det på flera ställen i, i den här boken Men han gör det på olika sätt Och i vissa fall så funkar det väldigt bra Och det blir väldigt snyggt Men sen finns det andra fall Det jag inte alls tycker att det funkar Okej okay. ja, jag, jag, jag har inte riktigt slagit så att skulle... Nej, det skulle Det har inte stört mig Jag har inte reflekterat över det men det kanske är någonting som han Också sådär, han är inne i en period När han vill testa lite andra grejer Annars sätt att skriva mm. ja. För sen, sen kommer ju År senare i hennes majesträtts tjänst Och där Jobbar han ju väldigt mycket med det Där mm. hoppar han ju i tiden mm. <coughs> Ganska extremt tror jag. Så att... Men sen får jag ofta känslan av att Det är väldigt tydligt att på något sätt Så har den grund, i ett manusform Istället för det, en bokform För att Ofta så kändes meningarna väldigt korta Och väldigt förklarande Som manus till film oftast brukar vara Och samtidigt tycker jag också Boken känns lite så här Omnipresent Det är inte som att vi får, vi får se så mycket från Bonds Synvinkel utan det känns som att Vi är en vi, är som, vi tittar över Bonds axel lite Och ser vad han gör istället för att vi upplever Från honom Det är lite tredje hans perspektiv på det här viset Som ett manus ofta brukar kännas Så jag vet inte om Flemming inte helt och hållet plockade bort själva aspekten innan han gjorde om det till en bortform. för Det är just att det känns boken känns inte riktigt som hans andra böcker som han tidigare har skrivit. Nej, det håller jag med om. att Den, den, den känns, känns som cinematiskt på något vis. Ja, för det håller jag också med honom. Jag tycker överlag att jag vet inte, den är dåligt skriven. Jag vet inte. Det är, ja, den, den är, den är, jag tycker ändå att den är under... Alltså, Kritiken generellt sett mot Flemming är att han är en fantastiskt bra på att berätta underhållande historier men han är inte en speciellt bra alltså, författare inom situationstecken. Nej. Och här tycker jag att det genomsyras lite av det. Att han, han... Jag tycker fortfarande boken är underhållande. Den underhållande story i det är underhållande bra karaktärer men det, den är dåligt genomförd. Sen får jag lite intrycket av att mycket i början av boken Är väldigt mycket etablering Bond som karaktär på nytt Det är just att han åker på till Shrublands Och ska bli en bättre agent Han ska, ska bättra på sig lite återfrödas på något vis Det kan man ju tänka sig väldigt passande Om de ska göra gjort det som första Bondfilm Att du har en tidigare rutinerad agent Som här måste lära om sig på, på ett nytt sätt Och du introducerar en ny organisation Som skulle potentiellt kunna råda ett par filmer framöver Och sådär så det känns ju mycket som att Boken i sig Har mycket åt åtanke att det här är den första filmen. Att det är en introduktion På något vis till Bond och hela hans värld Jag tycker inte att, jag, att det Nödvändigtvis be behöver vara Jag tycker att det känns som en väldigt bra liksom, Här har vi en bokserie som har pågått I är det, är det Sju böcker, åtta böcker mm. Och så Vill liksom Flemming Få en ny spin på det Och liksom den här Agenten börjar bli sliten. Han har varit med om väldigt, väldigt mycket. Det ska bli som en liten nystart för Bond. Men vi har fått med på resan innan. Varför han har blivit den här slitna. Mm. Alltså han har varit med om otroligt mycket i de tidigare böckerna Så jag tycker det funkar ja. bra som en liksom liten. Men det är just att man inte riktigt liksom känner Bond på samma vis i boken. Man kommer aldrig riktigt nära honom. Så att det så mycket som en omstart Tycker jag i alla fall Hade den varit skriven lite mer intimt på Bonds synvinkel Så tror jag Jag personligen hade känt mer Inför att det är en äldre agent På det du säger då mm. Men just nu känns det mer som att Bond där introduceras som nästan en ny karaktär Ja Jag kan väl komma och bryta av För nu tänker jag hylla mm. Riktigt rejält faktiskt För det här är om det inte är min absoluta favorit så kanske det är nummer två på listan för mig. För Jag tycker det här är, jag tycker det, jag tycker det är en fantastisk bok. Jag tycker den är väldigt livfull. Jag tycker den är väldigt färgerrik. Liksom hela känslan av den. Och så, den rör sig väldigt liksom, strömlinjeformat och målmedvetet. Vilket gör att jag tycker att den är otroligt lättläst. Det är få böcker som jag, jag har läst den här flera gånger. Och varje gång så läser jag ut den väldigt, väldigt fort. Mycket fortare än de flesta böcker jag brukar läsa. Och det är ganska intressant för att boken är ändå förvånansvärt dialogfattig. Eh, men... Den, ja, det är någonting som gör den väldigt lättläst för mig. Den har väldigt många sekvenser som jag tycker är väldigt intensiva och spännande som gör att jag har svårt att lägga ifrån mig boken. Och för mig, några av de sekvenserna för mig främst är när Bond är under vattnet. För jag tycker Fleming beskriver den världen som hon möter väldigt fint och uttrycksfullt. Ehm... Um, Utöver då att han beskriver själva Bahamas också väldigt fint. Um, och där, ja, jag tycker Flemming hittar ett väldigt så här, smidigt, berättartempo. tempo. Och hon på det så har, har den här boken några av mina absoluta favoritkaraktärer också. Jag vet inte. Det, det är ju inte så att, att Fleming beskriver dem mer eller på ett annat sätt, men det. Både Emilio Largo, alltså huskurken och Domino, Domino Vitali som han heter i, i boken. Alltså jag, jag gillar dem väldigt, väldigt mycket. Och jag, jag, jag förstår bons fascination av de här karaktärerna på något sätt. Largo är ju en sorts sån här, adonis, en bjässe verkligen. Och jag tycker Främming lyckas beskriva det på ett väldigt bra sätt. Jag tar verkligen till mig den här karaktären och när vi sen, när Bond sedan möter Largo i klimaxet eh, under vattnet där de slåss så alltså, jag har läst boken men, tidigare men jag, jag, jag sitter där och förstår inte hur Bond ska kunna besegra den här normamannen. Liksom. Och sen kommer ju Domino in och och det är ju Domino även i boken som dödar Largo. Och du nämnde ju den eh, scenen, Emanuel, när, när Domino eh, pratar om sin första kärlek där. Mm. Och det jag tycker det är så här en perfekt eh, introducering av den här karaktären. Som en, det är liksom första gången som Fleming försöker på allvar skriva en komplex kvinna. Det kanske är liksom enkelt att bara göra via den här historien. Men jag tycker att jag förstår mig på att är Domino som karaktär och jag förstår varför Bond faller för, för henne. Bond säger ju till och med att han skulle kunna tänka sig att stadiga sig med henne. Och Jag är, jag är med honom. Jag, jag köper det. Vad skulle du ge boken för betyg? Jag skulle ge den här en väldigt, väldigt, väldigt stark fyra. Och jag, alltså jag, jag förstår vad ni säger med, med liksom de här bristerna. Att den är lite, ja, också lite, eller har drag som Coldfinger. Att den är, känns lite slumpartad ibland. Och kanske de här, att alla de här indikerna som hon jobbar efter är inte är sina starka. Men av någon anledning så, just i den här boken, så bryr jag mig inte om det. För att jag är liksom jag är med i boken ända från start till slutet. Det, ja. Jag klagade lite. Och, men jag måste ändå säga att jag tycker att den här boken är bättre än Goldfinger. Och det är just precis av där du säger att karaktärerna är så otroligt mycket bättre. Eh, och jag gillar också det, precis som du säger, med eh, hur Domino som karaktär byggs upp. Och indikerna i boken. Alltså, ja, jag stömer lite på det för att jag tycker de är svaga. Å andra sidan så är det också lite utav en allt eller inget situation. De har ingenting annat att gå på. Därför mm. måste de köra. Uh, men, det är, ja, det är en underhållande bok med fantastiska karaktärer, fantastiska miljöer, men lite halv bra utfört. Bättre än Goldfinger, mm. men det är ingen favorit. Ja, men det är intressant, för liksom när jag sitter, eller sitter och läser boken så så jag ser alla de här liksom små svagheterna i berättelsen, men och jag, jag, och jag är medveten om att de är där och jag tänker på dem att ja, det där var ju inte så det var ju liksom, det var ju rätt svagt att Främling har så men jag vet inte varför, men det, det bekommer mig inte när jag liksom ändå helhetskänslan av boken på något sätt. Har du några sista ord du vill säga om boken, i Jag. Placerar den på den underhalvan Av spektrumet mm. och, eh, ja. och det är mycket På grund av handlingen, Karaktären är, är visserligen Delvis starkare Emilio Largo är en Übermensch i sin allra rätta bemärkelse Och boken är väldigt Sensuell på det viset att det är väldigt Det är en värld man skulle tänka befinna sig i Men just handlingen Och sättet som Flemming Berättar historien på Framförallt berätta snittet och sådär Gör att jag du, drar mig varje gång du ska läsa den här boken. Så att för mig får den en, en två, Oj, ja. så vill jag säga. Ja, det är intressant hur man kan uppleva en bok på så här sätt. Jag lägger väl mig mitt mitten mellan sidan tre mm. Jag säger ingenting. <laughs> du säger ingenting. <laughs> Jag kan ju dra intrigen för filmen i korthet för de som inte har sett den. Och eh, det är att Spectre koppar ett volkanplan från NATO som är armerad med två avtonbomber. Britterna måste betala 100 miljoner pund i diamanter för att inte bomberna ska detonera i någon storstad i västvärlden. Man har två dagar på sig och alla 00-agenter kallas in. Enbart Bond har, en har dock en ledtråd eftersom man befann sig på hälsotliniken Shrublands. Där en spektragent var där efter sin plastikoperation. Bond reste till Bahamas där han träffade en vackra domino samt spekter nummer två Emilio Largo. Largo söker är hans lyxjakt Disco Volante. Han har också en kvinnlig lundmördare Fiona Volpe. Filmen avslutas med ett stort undervattenslag och en därpå följande slutstrid ombord på skeppet till Volante. Och eh, om jag ska ta vid där Rickard avslutade med själva bakgrunden. Så det de kom fram till 1963 i och med domslutet här då Det var att Mark Laurie skulle få rättigheten att kunna producera filmmaterialet då, Som är baserat på boken Thunderball Och han försöker först själv att göra en film Redan 1964 då han ville ha Peter O'Toole en Känd brittisk rådespelare i huvudrollen Eller Richard Burton men Harry Saltzman och Cubby Broccoli, producenterna för den riktiga bondserien, den officiella bondserien De ville ju självklart sätta stopp för det med tanke på att de var på höjden av sin popularitet just då De ville inte ha någon som skulle kunna potentiellt förstöra bond som ett märke genom att göra en sämre produkt Så de försökte samarbeta med McClary Och i och med att Goldfinger hade premiär och den var enormt populär Så var det först tänkt att de skulle göra under Majesty's Secret Service men i och med det att Goldfinger var så pass populär i framförallt USA då. Så ville de fortfarande liksom vända sig till den publiken som fanns i USA. Och de försökte verkligen att få McClory med på sina villkor. Vilket han till sist gick med på. Och det är då att McClory skulle producera filmen. Och att Cubby och Harry skulle agera som exekutiva producenter. Och helt enkelt hålla i pengarna lite. Och... Vad man inte kanske tror om McLaurie Det var att han var väldigt aktiv På den här inspelningen Han såg verkligen till att alla hade det bästa De kunde ha Och att alla skulle nog att göra så mycket som möjligt Han var med Redan från start Från dag ett Och följde med hela inspelningen Han var faktiskt med mer än vad Terence Young regissören var Och det är framförallt då i Pre-production då de åkte runt i Bahamas I flera veckor Han Richard Mayboms manusförfattaren och Ken och, och för att hamra ut han är en lite mer och faktiskt är det så att eftersom att de tänkte Ion e. då, att Thunderbolt skulle vara den första bond så hade de redan ett manusutkast skrivet av Richard Maybone från 1961 och mycket av den, det manusutkastet användes faktiskt i den slutgiltiga filmen och det var just under de här resorna i början, innan inspelningen, som de kom på lite fler idéer och det var faktiskt McClory, Maybaum Terence Young och Ken Adams som ändrade lite Gjorde det lite mer storslaget För att få det lite Mer cinematiskt än Vad originalmanuset var som Egentligen var låg budget det som att det var första Bondfilmen Och nu ska jag citera en källa här Faktiskt och det är Från borten James Bond Archives Att de sa det att 50% av publiken som såg Goldfinger Var 12 år eller yngre Och de var ute efter gadgets Och snabba klipp på action Och därför skulle de liksom Katera lite åt den publiken Så Thunderball Är Goldfinger fast helt utan hämningar Budgeten var på 9 miljoner Vilket är en rejäl ökning Från Goldfinger som kostar 3 miljoner Att producera Och det märks i Thunderballs alla aspekter Filmen ser dyrare ut Filmen är större. Allting är helt enkelt mer grandiost än vad det tidigare varit i någon Bondfilm. Och som sagt Terrence Terence Young är regissör igen. Efter Dr. No från Rushmore Club. De ville först ha tillbaka Guy Hamilton som gjorde den tidigare Bondfilmen Goldfinger. Men han var totalt slut på idéer och kunde inte göra en film till son. Och Terence Young, även om han återkom och även om han egentligen hade... En lång semester på Bahamas. Där de egentligen kunde göra lite vad de ville. Så gillade inte han den humoristiska tonen. Som Bonseren redan nu hade tagit. Så intervjuer senare har Att Thunderball inte är någon favorit för sin del. Men. Eh, de, de spelade in filmen i ett väldigt lugnt tempo. Det måste nämnas. För de visste om det. Det är en intervju med. Uh, Luciana Paluzzi som spelar Fiona Volpe Från inspelningen på Bahamas Att de kunde göra precis vad de ville När de ville och inte ha någon tidspress Överhuvudtaget för att de visste att Hur dålig en film skulle vara Skulle de dra Det är ungefär det hon sa Och det var väl lite den mentaliteten som spelade in Om man ser behind the scenes clip därifrån Eller bilder då ser man Terrence Young Sitter på en lyxbåt och dricker champagne med Sean Connery och De bara mår gott helt enkelt. Allting är bara skönt. Men jag får flika in. Det är ju konstigt då att filmen blev så himla stressad på slutet. Ja. Eller det är ju inte så konstigt när man tänker efter. Men varför tänkte de inte på det då kan man ju undra. Att vi kommer behöva tid efteråt. Men vi ska sitta här och dricka champagne ändå. Det känns ju lite ologiskt. Det har ju präglat Eons filminspelarna. Så fort de har haft en succé. Då har nästa film blivit... Större, bättre på alla sätt och vis Men de har alltid misslyckats kvalitetsmässigt mm. Intressant ja. nog Hur som helst Det första de spelade in Var faktiskt pre titled situationen Som egentligen var tänkt att Utspela sig på en tatueringssalong mm. I Hongkong <laughs> okay. Vilket jag är glad att de slopade För jag vet inte riktigt hur de hade kunnat fått in det där mm. Men De är i alla fall i Frankrike Och spelar in Och de Tar in något helt revolutionerande Vilket då är jetpacken Som var något helt nytt i mitt av 60-talet Och alla som har sett filmen vet ju om att det är ju En av de scenerna man mest kommer ihåg Och en av de mest ikoniska sakerna Från hela Bond-scenen Att Bond åker en jetpack mm. Och det var ju också väldigt passande Med tanke på att Broldfing hade premiär i Frankrike Och det var ju skönt för producenterna framförallt Att få mer Connery på en premiär För han hatar att gå på premiärer i Revolard, Så att när han ändå var i Frankrike Kunde han gott gick upp på Premiären för Goldfinger mm. Men Och även fast det var ett lugnt tempo på själva inspelningen Och själva just Det de spelade in så hade de det såklart Stressigt med manus Precis som vanligt Rätt, re, rätt sent in i inspelningen Precis innan de skulle lyfta till Bahamas Så kom de på att de behövde använda Lite mer NASA och sådär Så varför så då de plockade in Själva nu scenen Själva paraden där i mitten av filmen det var även där de kom på Fiona Volpes död som ju är väldigt känd och som även det kanske är de mest utstryckande scenerna i här filmen. Så det kom in sent och humor och allt där, även det kom in också väldigt sent som jag förstår det. Det är till exempel Terence Young, han är ju känd för sin väldigt torra humor. Han förde in till exempel kända repliken som Wait till you get to my teeth som Connery eller Bond säger till... Domino och Det är hans idé jag gjort, så den här När Bond kommer in i Fionas badrum Och sätter sig titta på <laughs> henne När hon kliver upp från badkaret uh -huh. Det är typiskt Terence Jans där, Torra och lite halvsnuskiga humor uh -huh. Uh -huh. Men det man måste nämna När det just kommit in i spelningen Det är ju under vattenscenerna, För att under hela tiden De börjar spela in i Frankrike I februari Fram till det de klippte filmen framåt hösten så höll hon på med undervattensekvenserna. Och här hade Mark Laurie en väldigt viktig roll eller en vital roll för han sa till eh, de som spelade in de scenerna då, att ni får göra precis vad ni vill. Det spelar ingen roll vad det kostar, hur lång tid det tar. Gör precis vad ni vill så tar vi det efter det. Och det är ju väldigt, väldigt mycket som utspelas under vatten och det ser på påkostat ut. Och det är också väldigt viktigt för själva handlingen med tanke på att de kanske viktigaste scenerna är just under vattnet mm. Och det är intressant att Peter Hunt sa det den. Han var ju ensam kvar på När de klippte filmen på post-production som att Terence Young han lämnade ju filmen Precis efter de kom tillbaka från Bahamas Att han sa det Han citerade det, här, att Han försökte göra alla scener i alla Bond-filmer Han gjorde tre minuter långa För att det var ett bra tempo för att få en start Få en mitt och få ett avslut i scenen. Men Just under vattensekvenserna fick vara hur långa som helst så det ville producenterna framförallt Att det skulle se viktigt ut Så att han tycker personen att scenerna under vattnet är för långa Men att eh, Det var intressant eftersom att det aldrig hade gjorts På den strålan tidigare och, eh, och det är lite som du Otto sa att Det där med att de fick sig så väldigt bråttom Framåt slutet mm. När väl de skulle Klippa ihop filmen så hade de Uppåt 4-5 timmars Material, alltså när de hade klippt ner Allt råmaterial Och det går ju inte att släppa en bondfilm 1965 är det som alla störst som är fem timmar lång Det förstår ju vem som helst Så att Peter Hunt hade ju ett Oerhört jobb framför sig Och precis som i många andra bondfilmer Så blev de i princip klart kvällen innan premiären Och för att få fram en nordlunda film Och det kom ju sen in på soundtracket Och många tekniskt ramissar i filmen mm. För det var ju så att i och med att de kom tillbaka till, från Bahamas Och de spelade in lite i England Så lämnade ju Terrence inspelningen För att gå vidare till sitt nya projekt Eftersom att Trandu bara dröjde över tiden och sådär Så att många pick-up shots Som det heter, och de spelar in scenen på nytt Och sådär, var tvungen att lägga till Då Terrence mm. inte fanns med Och en av de scenerna är till exempel Hela briefingen När Bond får uppdraget tillsammans med alla andra nolloragenter Det var inspelat mm. efter och uh, många scener med, med um, Vad heter hon? Patricia Fearing hon, <laughs> oh, så, hon, exactly. På exactly. Troubles, precis Nästan alla hennes scener spelades om på nytt Och det märks väl på något sätt också när man ser filmen att det känns lite Lite ihop knåpat sådär i efterhand För den, är, den har många tekniska missar Trots all den stora budgeten Och trots sin norrlunda tajta handling Så känns den stor på många sätt. Och eh, det är faktiskt intressant där med tanke på att Bond var ett så pass stort fenomen. Det fanns ju allting om Bond. Du kunde köpa bondparfymer, bondkalsonger, bond moronrockar. Allting som gick att köpa, eller som man kunde tänka sig var bondrelaterat kunde köpas framförallt i USA. Och mediedrevet på stådespelarna var ju helt enormt när de spelade in sexcenen till exempel mellan Fiona Volpe och Bond. Så spelar han först in en gång framför 50-60 journalister som stod runt omkring Och tog kort på dem och smög in under täcket Och tog kort på dem och stod jättenära Och håller på Och Connery som är en människa Som inte gillar uppmärksamhet Eller just det där Han blev ju mer och mer less Och Han gjorde faktiskt bara en intervju Under hela det här Thunderball-cirkusen Och tänkte på att han var den Största skådespelaren då möjligtvis I hela världen just för tillfället och han gjorde en intervju till Playboy. Och då säger han att han tycker om att vara Bond. Han gillar att bli hyllad på det viset. Och han gillar att det är rätt enkelt och sådär. Men han gillar inte att han inte framförs som en språdespelare. Utan att han får alltid ta bort sätet. Och att det är Bond som är huvudrollen. Och att Connery aldrig blir hyllad för den han är. Men att han faktiskt sa det. Att han såg fram emot... Att se någon annan ta på huvudrollen Eller tar på rollen senare ja. Men att han först skulle göra Under of Secret Service Som han såg fram emot Och en film därefter Och sen ansåg han att det var nog. Ja. Men eh, han blev ju snabbt less Och tyvärr blev det ju kanske inte Att han gjorde Under of Secret Service Men ja, det hade jag gärna sett Ja, det hade ju varit intressant att se en Connery i hög form göra den filmen mm. Ja, det är spännande Det är apropå just att Det var stort liksom med intäkterna och sånt framförallt, den drog ju in på den tiden uh, unheard of liksom 141 miljoner dollar som ändå mm. idag skulle klassas. Liksom, det är ju väldigt mycket pengar även idag men även om de flesta filmerna som är stora idag drar ju in över en miljard uh, dollar. Men uh, den hade ju tagits in på topp 20 över filmer med den, om man räknar om inflation, uh, med den inkomsten. Ja. Ja, det var ju den största filmen om man räknat inflation fram till mm, Strikes. Ja, den slog och ju. Räknar man med åren så kommer ju även Thunderbolt fortsätta vara störst. Ja, nej, jag, jag, jag, jag kollade lite innan uh, filmen. Den slog ju till exempel uh, Star Wars Episode 1 och Pirates of the Caribbean On Stranger Tides. Så att det är den mm. med inflation räknat då. Så den är ja, väldigt, väldigt stor. Men det är just intressant att de hade det där tänket när de var som allra störst att Orkonom tar det lite lugnt. Man kan ju tycka att de skulle ha motiverat sig att bli ännu bättre och göra ännu mer. Men å andra sidan, de åkte på en betald semester i princip till Bahamas. Och de var de största i hela världen. Och de skulle, som de sa, bli hyllad för vad de än gjorde så det spelar ingen roll. Så jag förstår dels, visst är de tänkte än, fast det är lite tråkigt synsätt. För sen fick de ju kanske betala lite för det. När sen Younger Live Twice kom och mm. den inte var lika enkel att... Göra och blev inte heller lika, lika populär. Nej, exakt. Det var väl där som Conry tröttnade ordentligt. Eller det var väl då brädan ja. över, som vi säkert kommer komma till i nästa avsnitt. Mm. Mm. Men det var lite om bakgrunden ja. i alla fall. Um, den största delen av i till Thunderbolt det har ju Richard Harridt, och det är ju det viktigaste just med det rättsliga processen bakom filmen. Så att i rent allmänt så var inspelningen till Thunderbolt rätt. Och det händelse egentligen. De satt och drack champagne och sen fick de ändå sitta och jobba övertid de sista dagarna för att få ihop det. Ja, men det låter inte som de flesta stoltid. Kanske inte de som satt och de som satt och drack champagne fick nog inte jobba så mycket Nej. övertid tror jag. Nej, det var nog Morris Binder och John Barry som fick jobba lite övertid tror jag. Mm. Ja. men Morris Binder gillade ju övertid. Han brukar alltid lämna in sist eh, av alla. Han som gjorde typ så kan säga. Oja ja för då kan ingen komma och klaga, klaga på hans, <laughs> nej, klaga hans jobb om man lämnar inte så sent Harry Stolsman jag tittar på dig <laughs> ja nej men det är inte sagt. han kunde få damerna för sig själv <laughs> ja exakt <laughs> oh, ja. Ja, ja ja ska vi gå vidare och börja snacka om filmen då ja det tycker jag uh, ja och Filmen inleds ju precis som alla andra med en gun Barrel. men det är ju någonting nytt här, den här. Det är första gången Connery faktiskt är mannen i gun Baron. Just det, ja. Är det en försämring tycker ni, eller? Nej, förbättring tycker jag. Jag tycker att hans stil är riktigt, riktigt skönt. Mm. Alltså jag tycker att, jag är inte jättefutig i stil. Han, han, när han väl har vänt sig om och skjutit, då står han ju gungar, liksom. Det men jag gillar står det. Det är liksom Conrys stil Han går in och säger lite så här, Fuck you, jag gör det här nu, det är min grej liksom. jag... han, han äger hela Gunburne Jag nog Bob Simmons versionen faktiskt Ja, samma här. Jag gillar, jag gillar nog lite Conrys mer men, Eftersom jag älskar hur han rör sig så tycker jag det är perfekt I, i Gunburne-sekvensen Jag tycker det, jag tycker det passar Bob Simmons och hoppas, det, det är inte snyggt alltså <laughs> Det känns väldigt, väldigt Utstuderat och stuntmänaktigt Jag vet inte riktigt ja. Nej, Conrys, Conrys är bättre ja. Och sen så kommer ju den här inledningsscenen i Frankrike Som vi snackar lite om mm. Ja, jag, vet, jag, är inte, jag är inte jätteförtjust i den Om jag ska vara helt ärlig Alltså, jag tycker visserligen att slagsmålet är ganska bra Ungefär liksom i paritet med Goldfinger-slagsmålet i, I den pre-titeln mm. Men... Lite så där ointressant Händelsefattigt De står och tittar på kistan där i början och, och så är det ju såklart En man som är utklädd till kvinna Fast... Aj, det. Ja, jag hade velat, velat veta hur Jacques Bovart Och han som är kvinnan Hur han resonerade Innan han skulle ta på sig sin Fruskläder förmodligen Och gå på sin egen begravning Och... Ja, det är inte logiskt på något vis Nej, överhuvudtaget jag tycker det, det, är ju en, det känns som att de har i lite i alla fall applicerat eh, Goldfinger-mallen Först börjar det lite, lite mer mystisk eh, sak och sen så kommer det en fight i slutet och, och lite sådana saker Men, men eh, jag tycker den känns väldigt oinspirerad i jämförelse med, med Goldfingers inledning mm. och Jag måste flytta in där med en sak jag läste faktiskt i James Bond Archive, så att Det var faktiskt Connery och Terence Jarn Som sminkade Bob Simmons <laughs> inför den scenen Och Bob Simmons var väldigt imponerad av de här två kara-kararna Var så duktiga på att sätta på läppstift Och Herregud. annat smink jag tyckte, det, jag tyckte det var riktigt fult faktiskt jag ska vara helt ärlig. Det, är så ro, det är så himla konstigt att liksom, Det är så uppenbart Att det är en kvinna vi ser från början Och sen helt plötsligt när Bond har Bond slagit mm. Den här kvinnan då är det uppenbart att det är en man Som ligger där på golvet ja, Det är ju Den grejen har de ju tagit till Är det Austin Powers 2 Och gjort parodi på Fast det, det är ingen parodi, utan det är exakt samma sak De har gjort i Austin Powers <laughs> ja, Som exakt. i Thunderbolt Det är en uppenbar ja. liksom, Man som ligger på golvet Med en peruk på sig Så ja. det är ju Fighten jag är väl bra Jag tycker fighten är Ungefär 2,75 gånger bättre än Goldfinger. Den är, jag tycker den är, men det är väl det som är bä bättre än Goldfinger? Ja, absolut. Alltså, som helhet är ju Goldfingers inledningsfrekvens uh, mils bättre än den här tycker jag. Uh, den här är mm. väldigt, den är lite tråkig. Ja. Men fighten är ja, ungefär lika bra. Eftersom jag är tokig i fighten i Goldfinger så är ja, ungefär lika bra. Första exemplet av total uppspolning ja, exakt. som. Sen dyker upp senare i filmen mm, Jetpack-grejen tycker jag mest är lite Har Bond varit på plats innan Och placerat en jetpack ja, Med en liten hjälm bredvid <laughs> Ja, plus ja. hjälmen Hjälmen stör jag mig på mycket Men det så. var förmodligen så han kom dit ah, Det ah. känns Om väldigt ologiskt ah. ändå. Med tanke på att den satt i rummet Utan att de märkte att han var där Ja, ah, okay. Ja, det är, så kan det ju vara och det är också lite synd att den här stuntmannen vägrade flyga den där utan hjälm För det, det är lite fånigt mm. att han ska stå där på balkongen Sitta på sig hjälm och så ska han flyga alltså... Det känns som någonting de hade gjort i Austin Powers Att bara en hjälm eller något <laughs> <Ja. laughs> det, ja, det, det känns lite tråkigt ja. tycker jag Musiken full i den sekvensen För de la ju till det rätt sent att Conor tog på sig hjälmen Nej, inte vad jag vet i alla fall Nog... Med tanke på att det är ett par sekunder till som de var tvungna att spåra musiken. Ja, det var nog säkert Peter Hunt i så fall som klippte, klippte om den. Mm. Mm. Och jag hade klagat extremt mycket på vattenspruttank från bilen. Om det inte hade varit så att det är vatten som verkligen är temat för filmen. För det är ju inte speciellt jättelogiskt att ha en stor vattentank och spruta Nej. vatten från bilen. Men i och med att det verkligen är filmen handlar om vatten Då köper jag den för att sätta det verkligen temat för filmen direkt Ja, jo, det är ju en ganska snygg övergång också till titelsrekvensen faktiskt Det funkar ju bra Snygg övergång och Ojo. filmen handlar om vatten så jag köper det mm. Ja, och ja. jag tycker den är dålig men jag håller med dig jag mm. Precis av en anledning så, så köper jag den också mm. Och så blir det ju sista gången vi ser DB5 ända fram till 1995 va? Ja, du var skönt säger jag. jag Fick vila i 30 år det verkligen. Ja det var skönt, det behövde den verkligen Den har använt så innehållt Ja det kommer mm. sen Men så ja. kommer vi in i titelsekvensen då Som mm. jag tycker är skitsnygg ja, Och jag, jag älskar låten ja. Och jag ja, Min jag, favorit Det är bara skit, skitbra allting Ja. Nu, nu blir det hyllningspod med det bara skitbra <laughs> Nej men jag tycker, jag tycker titelsekansen i Goldfinger var väldigt som jag sa Den kändes lite så här oinspirerad inte så, Det var inte så mycket genomtänkt som jag tyckte From Rush Love var Men här tycker jag, eftersom det är Morris Binder igen nu då, Det var ju inte Morris Binder i, i Goldfinger och From Rush Love eh, i och för sig Men här kommer han verkligen tillbaka och, och levererar, tycker jag För det, den, är, den är riktigt, mm. den håller temat utan att bli självklar det är snygga färger Låten som du själv säger Emil Den är riktigt, riktigt bra Jag måste ju komma in och bryta av lite där Alltså Jag tycker den Jag tycker den är okej Men inte så mycket mer Det är ju ganska Det är ganska ju själva trixsekvensen Hur den ser ut Alltså den är ju ganska Det är ganska snygga färger Men sen är det liksom bara kroppar som simmar runt Jag tycker inte att den är särskilt genomtänkt jag tycker inte den är så stilistiskt vacker att titta på Jag tycker den är lite, ja Jag tycker den sätter tema för filmen och sen passar den ju med låten Något otroligt Verkligen. Det tänkte jag säga, när han sjunger Thunderbolt så kommer det ju upp liksom Bubblor och mm. det, det är som att det är under explosioner och... Nej, den, den är väldigt, Goldfinger till exempel, den är väldigt ström Den bara flyter på, strömmande liksom Utan att det händer någonting egentligen, det är rent visuellt i och, med och här renderar det massor, det är många mm. idéer. Det är lite impressionistiskt nästan. Det är, ja, jag gillar det. det är en av ja, filmen utan, utan att liksom tänka tänka igenom vad jag säger nu. Så, så ger jag, så ger jag nog den här en topp fem placering av titeln oh, okay. om, om inte ja, för, om inte precis mm. utanför. Ja, för för mig ska ju innehålla tre saker. Det ska passa med filmens tema. Det ska funka bra med låten och det ska vara alltså, snyggt. Liksom ja, man, ska vilja framför... man ska vilja titta på den liksom. Ja, exakt Bara, bara, liksom bara se bilder, stillbilder så ska det vara snyggt mm. Och jag tycker här mm. Det är väldigt bra i alla de tre Tredelarna ja, alltså, Jag tycker att den som säger, den, den passar jättebra in i filmens tema Den passar in i filmen som helhet Och Den passar till låten Men jag tycker att den inte är liksom Jättesnygg och det är väl det som jag liksom, Jag tycker den slås ner lite av och sen gillar jag ju inte låten Ja oh, mm. det, det är helt Eller Jag tycker att låten är Jag tycker att den är bra Men för mig så är bra Inte liksom tillräckligt För tillräckligt. att jag ska gå igång på det liksom. <laughs> Jag tycker den är Oinspirerad Lite trist Tom Jones sjunger väldigt bra Men det är inte någon direkt liksom Catchy melodi så att av, av bondseriens liksom Bra låtar Så är det här kanske den sämsta Så alltså, ni förstår vad jag säger Den är absolut inte dålig mm. Den är inte närheten av att vara liksom Längst ner på listan Men nej, nej, nej. Den gör inte så mycket för mig faktiskt. Då säger jag så här Att den är mycket bättre än Goldfinger mm. jag, kan säga, jag kan säga nu Jag har, jag har fyra <laughs> låtar Eh, som jag, all, jag har jättesvårt att säga vilken som är bäst Så jag har fyra låtar som är delad etta Och det här är en av dem Det är sant ja, ja. Ja, ja. Jag bara. Jag är... älskar den Jag antar, jag antar Richard, Att du tyckte Goldfinger var bättre Ja, så Goldfinger, das, det, men det, ja, det, För mig går det liksom inte ens så jämf Jag kan inte ens, jag kan, jag kan inte ens Liksom Sätta mig, liksom börja fundera på låten Och liksom höra att någon kan tycka Att den här är så bra, alltså jag, jag kan inte ens förstå <laughs> Det på den nivån Jag är ju av din uppfattning där Richard, att Goldfinger Goldfinger är den bästa låten, det tycker jag Så att jag, jag, jag tycker att det är... Den bra, att det, I Goldfinger finns det någonting som jag bara Jag, går, jag diggar ju om stenhårt på Goldfinger ja. I soundet, Thunderball har ett liksom lite ja, men jag, jag går också igång på själva. Alltså direkt när första Tonen i låten kommer Då är det bara gås ut, hela den det är bara Smäller på allting och det är bara så mm. jäkla bra ja, ja, definitivt Det är så ja. mäktigt och det är så typiskt Sean Connery, James Bond 1965 Det är så underbart mastodont Och det är Tom Jones röst Vad exemplifierar hela det manliga idealet som Bond är Just precis den här tiden I bondserien Det är väl lite som Conry's motsvarighet I sång, eh, musikvärlden, liksom Tom Jones Ja verkligen och Jag ställer mig med Emil där helt och hållet Att den här är en av de absolut bästa bondlåterna Om inte den bästa Och den tillsammans med två andra Är de enda jag verkligen känner mig sugen att lyssna på Utanför själva titelsetvensen okay. Och titelsetvensen i stort Brukar jag faktiskt i regel säga om Direkt när den har tagit slut När jag ser filmen ja. Är, den är, den är ju, alltså, jag, jag tycker inte att den är dålig på något sätt Jag jämför den ju med Goldfinger som är min favoritlåt Men den ligger kanske snäppet utanför Som i titelsekansen snäppet utanför topp 5 Så den är en av de bästa bondåtarna, Det tycker jag också Men den är inte, nej, inte så bra som ni säger alltså jag, jag hade den här som veckaklocka Och jag hatade den inte ens efter det Så mycket oj. älskar jag den här låten oj, ja. oj, oj Oj Jag skulle kunna ha den som veckaklocka Och hata den men Emil, vad säger vi? Vi är tre mot en ja. Då har Rickard objektivt sett fel Nej, för ja, att nu är det så här <laughs> Jag kan musik, jag förstår Ja, men jag kan också Ja, nej, men det är ju typ och, ja. och är ju helt att hålla på så ja, ja. Då skiter vi det. Och ja. sen så tycker jag att vi enas om i alla fall om nästa grej Och det är spektermötet Och att det är sjukt bra Ja, är... ja. ja. ja. ja. ja. Då går vi vidare alltså, Nej, men det är så himla fint att vi ja. är liksom att nu får vi lite mer av Blowfield Eller kan liksom, vi få se lite mer. Och liksom, hur vi har sett spekter. Liksom, eller vi har tidigare i From Rational with Love. Och nu har de liksom steppat upp. Nu är de lite större. De är lite farligare. Nej, det, jag gillar det. Mm. Mm. Er, mm. Jag. ja, jag tänkte, Kanadan, ja, kan ja. ja. Alltså, det. Ja, Kanada blir ju en av Kanadas bästa sätt. Vad roligt var, han, Jag läste att han, han sa att han liksom. För var ju det, han skulle ju rita liksom, ett rum där det skulle vara ett ett möte. Och han var så trött på alla möten där liksom. det var lite stolar kring ett bord. Liksom. Så ja, jag tog bort bordet. <laughs> Men det är sådana där idéer som behövs, liksom ja. nytänkande. Ja, ja. För Kanadan gjorde ju verkligen, Han, han skulle han göra liksom ett möte, det, låter, det kan man göra hur tråkigt som helst. Och, och som du sa med ett bord och lite stolar. Liksom. Men han gjorde det ju verkligen over the top hela tiden mm, ja. Vilket jag, jag, jag älskar Ken Adam Jag tycker han är grym Vad är det för någonting det här, Jag höll på att säga draperi Men det är inte från draperi fan är det? Persien, persien, persien. Ja, Som liksom halvt eh, nedsänkta mm, För mm. att täcka Blowfell Ja det är ju snyggt Och det är en naturlig produktion från Det vi ser av Blowfell-ortspertory Från Rush och love orts. Så det känns inte så jätte. Svårt tänkt att de går från att hålla till På ett skepp till att hålla till på ett stort Möte i Paris nej. De har liksom, Det känns som att organisationen Har växt lite grann så där. Naturligt ja, ja. Helt ja. Jag tycker det funkar jättebra mm, Jag gillar den ja. Nu tycker jag vi är hela klart mm. <laughs> uh, nej, Men Vi går vidare till Shreblend För jag tror jag att det finns lite mer att... ja, det, det jag blev förvånad över Som jag inte har slagit <laughs> Jag vet inte varför jag har... Om jag har liksom på något sätt förvillat mig i huvudet Men att Det klipper ju direkt till Shrublands Bond är ju inte ens Alltså M säger ju inte ens till Bond åker till Nej. Utan helt plötsligt är Bond bara på Shrublands Och jag, jag har alltid plötsligt Jag vet inte varför Jag har trott att det ska finnas en sån scen Men den fanns inte där <laughs> Nej. Det finns ju både i boken Och i Nervous and Evergreen Ja, inte i, inte andra så det är boken. kanske det som har ja, för det förvillat jag. mig lite Ja, det... men jag jag, jag inte, ja, Men jag gillar shrublands alltså. Mm. ja jag med faktiskt. jag tycker det är... jag har ju sagt att tidigare att jag älskar hotellscener. Nu är det inte här ett hotell, men Lite det är all princip det är... vandrar hem. Ja, exakt. Alla har i alla fall var sitt rum. Jag gillar vandra. <laughs> bonds vandrar hem scener ja. de, de är bra alltså. <laughs> ja. alla har i alla fall var sitt rum så för är någonting som på Ja, i alla fall till 25% är ett totalt typ mm. Mm. Eh, Och jag gillar just det här med bond som går runt och smyger lite. var det är mycket sånt här. Och, och jag, jag gillar, mm. eh, som sagt, när jag såg den första gången för länge sedan nu så tyckte jag att det var lite halvsegt. Men nu tycker jag bara om allt det här att allting får ta sin tid. Att det byggs mm. upp eh, långsamt, hela story, plotten, allting bara, det får ta sin tid. Och... Jag tycker bara det är, det är snyggt Och det är bra Ja, jag måste nog, jag måste nog inte eh, mm. Hålla med, eller måste Men jag håller nog inte med <laughs> För jag, jag tycker, det, jag tycker det, det, är, det, är, det är snyggt Och bond, bond så fort han är på hotell Eller något som liknar hotell så ska han alltid in Och, och flaxa i någon annans rum eh, det, det, det gillar jag Det tycker jag det är Bond för mig Han, han går alltid in och snokar hos någon annan Men jag tycker det, att det får ta sin tid Det, det, det, tar, det tar tid <laughs> Det är ja. jag. jag tycker Det ska, det ska liksom. Det ska, det ska inte vara längre än vad det behöver vara, tycker jag. För då, blir, då, då stör jag med på det. det. Det är mycket sånt. Det tar sin tid, men samtidigt. Alla scener på något sätt för ju också handlingen framåt. Jag tycker aldrig att det står och stampar för länge på en och samma plats. Utan man kommer ändå vidare i handlingen. Sen... Ja, jag tycker också att det rör sig ganska så där det, ja, det går ganska det går, det går ju inte fort. Men det går liksom. Nej. Men det, finns, det, det är ett tempo som är lite lågt Men det går ändå hela tiden framåt Sådär, tycker jag mm. Jag tycker det tempot i så fall kommer in Alltså på Shrublands och när Volkanplanet blir taget Då går det väldigt sekt sen, sen kickar filmen igång i det tempot jag vill ha I en Bondfilm Att det ändå är lite sekt men, men, Eller lite sekt ska jag inte säga Men att det är lite lägre tempo och Som i Doctor No till exempel Att det är lite detektivkänslan Ja, mm. det får ta sin tid. Där, där, där är det bra tempo tycker jag. Jag tycker att det är lite för sek tempo helt enkelt på Shrublins och plankapningsscenen. Okay. Sen måste du nämna scenen när Bond, när Count Lippy ska döda Bond på stretchen. Och det är ju en scen som är väldigt, har väldigt mycket humor i sig, fast det inte i tanken. Mm -hmm. För jag kan verkligen inte släppa Sean Connerys ansiktsuttryck när han åker där fram och tillbaka och han striker och <laughs> Musiken hamrar på i bakgrunden Och Bond där Men det är lätt att visualisera så att det är någonting annat var ju, Ja precis, det är, ju, det är kanske det som skulle ha hänt i um, I fängelsecellen i Goldfinger Om det hade blivit annorlunda <laughs> Ja <laughs> Ja precis för den ja, men nej, det, är synd, det är synd att de inte har lyckats göra Den scenen Bättre no. För det är det, det mm. går inte att ta den på allvar När det liksom ka Kameran skakar hit och dit Och det blir men går det att göra den senare? Jag vet inte, det kanske inte, gör, men det, blir, det känns lite paj. Det är ju... Som Emil och jag sa, vi, vi, vi tänkte på det båda två, tror jag. Jag tror det, jag tror det är det du tänkte säga också. Att... Vad fan har alla maskiner i Bondfilmerna någonsin? Alla maskiner som någonsin har funnits, alltid har en maxknapp mm. som, kan, som kan ta död på folk. Som G-kraftsmaskinen i Moonraker, den kan gå upp till 100 G fast då sprängs man. <laughs> och det, det, det känns så ologiskt så att det bara för att Bond ska hamna där. Liksom. Ja, de enda nivåerna så finns det är låg nivå, mellannivå, hög nivå och spräng, sprängnivå. liksom För <laughs> ja, alla maskiner, känns sprängroll var det. Alla ska ha en. Här kommer det då sprängas, byta nivå. Ja. Och det tycker jag är, det är, det är så uppgjort för att det ska hända liksom Men den här scenen är ju lite av eh, Lågpunkten i Första, mm. ja, nästan hela filmen Ja Utan att tänka efter Men riktigt en, Den repliken när, innan han sätter sig på stretchen Är faktiskt en replik jag inte har tänkt på tidigare Och det när han sätter sig på själva den Och han lutar sig ner som han sitter med motorcykeln Och han säger jätteglatt Med handurken runt midjan till henne Och where's the cheat starter Mm. Aldrig tänkt på den repliken in Jag har som en tok <laughs> när solen igår. Ja, jag, faktiskt. Jag, har, jag har faktiskt tänkt på den ja, Det är inget jag har reflekterat över jättemycket Men mm. jag har tänkt på den ja. Det finns en, an, en annan En annan replik Som kommer lite senare på Schablen Som jag har missförstått Alltid Och det är den som jag har alltid trott Att han säger see you later alligator Men det gör jag inte mm. För det ja. Det är bara textat så på engelska. Ja precis och det, det fattade först när läste boken För där finns den också Han säger ju see you later irrigator mm. eh, mm. Och det är logiskt när han ändå Går ut från rummet rum där det står irrigation Och det har och jag liksom aldrig sagits av förut Men det, det är ju en ordlek på see you later alligator och Men, ja. han, mumlar ja, alltså, han, ja, men han mumlar lite Jag har alltid att han säger det lite. Och det är ju roligt att den är, faktiskt, den är tagen direkt från boken Det finns, det finns en, en del sådana där eh, One liners i boken faktiskt som de har plockat in mm. men nu kanske jag, jag vet inte om jag säger fel Men är det verkligen Bond som säger det i boken? Uh, är det, nej, är det, är det Count Lippe som säger det? I boken? Ja, jag tror det är Count Lippe som säger det ah, Det hade jag förträngt Så kanske ja. jag. Men, men den är med i alla fall i ja. boken Nu är det Bond som säger det jag, jag måste bara nämna en sak Som faktiskt är signifikativ för hela filmen Som jag verkligen fick klart för mig När jag såg den nu i, för några dagar sedan När jag tittade på den Att filmen är ju verkligen proppfull Av one-liners ja. Den är mm. verkligen helt proppad av det. Utan att jag störs av det på något sätt. För man tänker ju så här: Jag, jag, jag kan glatt säga att varannan mening är en line som jag verkligen fnissar åt. Och tycker det är ganska jag roligt Jag tycker ja, Det här är nog den roligaste så skulle jag säga. Ja, ja, ja, definitivt. Och den är ju alltså alla de one-liners som kommer är. De garvar man åt. Det är inte något som stör filmen alls. Och Conroy är ju... Och Conor ur hans mun. Ja, alltså, exakt. Det här, det exakt. Ja, men det är, det är just den jag tänkte säga på Shrubblend som liksom krönar hela det här Shrubblends-grejen. Mm. Det är ju när han har eh, slagits med de där eh, skurkarna vid eh, Antilos kropp. Och så kommer han ut eh, i korridoren, armbågar brandlarmet, och så kommer det ut någon i natten mm. och frågar, what's going on? Och han bara, I don't know, could it be the front doorbell? Och så gärmar han, det är så, så, så genialiskt alltså. Hans, hans ansiktsuttryck är väldigt roligt. Roger Moore vore stolt. Ja, nej, men dialogen överlag i filmen är ju riktigt bra, precis som du säger, den är ju väldigt rolig, men även de lite mer seriösa scenerna är väldigt välskriven dialog. Och det här mm. är ju nästan en film där man bara kan sättas ner och bara blunda och bara lyssna på filmen. Ja, definitivt. definitivt oh, ja. För det är ju liksom, blandningen är väldigt bra I dialog, ja. skämten Även om det är mycket skämt så är blandningen väldigt bra Känner jag ja. Och det är ju mycket blandningen av Terence Young mm. Och Sean Connery som verkligen ja. gick ihop Och nu när de var så pass populära och avslappnade mm. Och det är sällan Bond Skrattar så pass ofta som man gör den här filmen Han verkar ja. verkligen ja. må gott Trots den uppenbara pressen som filmen mm. ändå har Inuti Sean sig Sean Connery är ju, han är ju helt självsäker Han vet precis vad han ska göra, han vet mm. hur det funkar Han vet hur de ska se ut Alltså, ja, här är han ju på toppen av sin själv, Självkännedom eller vad man ska ja, säga Ja, vet precis hur han vill göra Bond Och kan göra det som att Ja, som inget annat Det är det enklaste i alla världen Det är ju helt, det är fantastiskt att, att se Hans prestation i filmen ja. är ju helt underbart. Ja, jag tycker, det, jag tycker nog det är den det är, Ja, det är nog den skönaste Connor vi har sett ja, men jag, jag, jag skulle nog vilja mm. säga att det här är min Favorit Ornery prestation Kanske, vilket, vilket då leder till att det blir Den bästa Prestationen eh, Av en skådespelare som Bond I hela serien eh, det var där mm. vi, Jag sa ju det tidigare I något tio avsnitt Att jag var tvungen att vänta lite För att kunna ge mig till verdict Vilken som är mm. Orners bästa prestation Jag måste mm. nog ja, Från Rush Out Love visar han ju mer Sidor av sig själv ja. Han har ju lite humor och lite Oh, I Men här är han ju roligast att kolla mm. på Han är som allra mest karismatiskt här Jag tycker han känns mer fort, Lite mer tillfreds här på något sätt alltså, Han är jätte jättebra i From alltså verkligen. Det, det är verkligen det är lite svårt att välja Men det är någonting med Thunderbolten Som gör att jag Jag, jag, gillar, jag tycker han Känns så himla Självsäker och liksom. Men visst det är ju det kanske är En lite det är inte mer komplext som så Kanske i From Russia With Love Men det är lite seriösare Absolut ja. Jag tycker fortfarande Dr. Noe är hans bästa Om man ska titta rent rolltolkningsmässigt Så tycker jag det är den bästa prestationen Men ska man titta på en Bondfilm Där Bond bara, bara Lallar runt och, och jävlas Med folk så är det ju Thunderbolt en perfekt film Tycker jag för han går ju runt och skojar med alla och låtsas att han inte kan skjuta lerdua och så skjuter han perfekt. Och ja, det, det ja, mm. han verkligen trollar med folk här, känner jag. <laughs> jag tror nog att Conner har mina topp tre av bästa one-liners i hela serien. Och de säger just Conor i Och den första är ju självklart den han säger slut på Shrublands. Now don't you worry, I tell the chef. När han precis steker Crown Lip i den där maskinen. Ja, jag, jag håller med. Oj. Den är jäkligt underskattad. Oj! Han kom ju med två andra senare filmer också som är min golden trio av bästa one-liners. Och just den där musikslingan som Barry lägger in där i bakgrunden. När han precis tänder igång den där lilla saken, kan't Lipp Det är fullkomligt underbart hur Sean Connery bara skrattar fram repliken när han håller på att döda <laughs> människor. Helt ja. underbart. Vilka är de andra då? Jag vill höra om direkt och bredaste skonska. <laughs> <laughs> Now don't you worry, she's, she's just dead. eller can, can my friend yeah. says this one out, she's just yeah. dead. Yeah, en av dem. och sen när den är bra, däremot. han och Largo står och pratar på Palmyra och de ska skjuta lyrduvan och han säger it seems terrible difficult. It's terribly difficult, seems terribly difficult. skjuta väldig lyrduvan. bon tittar knappt, skjuter den bara. och sen vad han säger, <laughs> no it isn't. Underbart ja. Det är inte en replik som ser ut Utan det är situationen Men, men det, ändå. Jag, tyck, jag tycker inte chef är en av mm. de bästa Inte ens i närheten faktiskt Men de två andra kan jag nog mer köpa ja, ja, alltså, Jag gillar ju den där um... Det är väl samma scen Lite innan bara uh, Do you know a lot about guns? No But some about mm. women <laughs> Mm. <laughs> ja det är Ej, Då tycker jag från doorbell grejen är roligare än Althildet chef, om man ska gå in i detalj På one-liner ja. ja vi kan ju prata om ja. one-liner uh, Min favorit nog I hela filmen kanske Skulle jag säga Är uh, När han säger till när, när han träffar Domino för första gången mm. Och uh, han säger You swim like a man Och so do you Jag har börjat practice <laughs> Ja, men hela den scenen är verkligen fylld av honom ja, är... När, han får, när hon, han, han får den här sjöstjärnan av henne Och säger, I'll wear it next time so you know me Det är så jäkla genialiskt ja, Det är ju, liksom, ju, ju fullpredaktigt <laughs> full, full, ja. full, ja. Utan att det stör ja. För det, det, jag, jag störs mer av I till exempel Roger Moores fjärde film Moonraker Då är det liksom en scen då han går och drar kanske fem repliker Och där störs jag av det mer i, I den scenen Fast Roger just. Moore kan inte riktigt leverera Wineliners med den liksom Vad ska man säga Självklarheten och som gör att det inte blir pajigt Nej, Roger Moore är ju Hela han är ju paj, ja. liksom. Och vissa gillar ju det Och där var det ofta att skämten hade Huvudrollen mm. ofta i scenerna I Sean Connerys film är det Att scenen och det som händer är viktigast Och sen kommer skämten på sidan om, Och det är det som gör dem så pass bra att de baseras på det som händer Mm, mm. Rådjumå var tvärtom, och det är väl det som gör Lite de... som gadget gadgetsen gadgets också. De, de formade ja, men sig efter scenerna och inte tvärtom. Liksom. Eller tvärtom, jag menar tvärtom. Det är väldigt underfundig <laughs> dialog. Den är väldigt smart skriven. Mm. Den känns inte mm. som man säger. I, liksom, i Moore's fall så är One Line-närsman mycket mer påklistrade Här är det liksom kommer det naturligt mm. från dialogen. Ja. Uh, vilket gör att. Det är därför man inte stör sig på det. Att det spelar ingen roll att filmen är fullproppad med liksom, rolig dialog och online För att den passar in i dialogen. Det är det som gör det så naturligt och bra. Liksom. Mm. Nej, om, jag ska, om jag ska säga mina tre favoriter i Thunderbolt så är det ju just Chistias Dead. Det är nog min favoritreplik i hela filmserien för jag tycker den är så genialisk. Både med situationen som du var inne på Emma, att hon har blivit skjuten... Bond är medveten om den, men sätter ner i en stol Och säger bara, hon får vila den här Hon är död liksom ehm, Och sen så är det ju eh, När domino dödar Largo Och så säger hon, mm. I'm glad You're glad, säger han Det blir riktigt <laughs> eh, pajigt Och sen så gillar jag också eh, Nu ska vi se, front doorbell repliken Jag tycker den är genialisk. Liksom. Så att det är nog bra. Ja, det är, mycket drag, ja, mm, är det för jag. mycket bra För att jag ska kunna sätta en topp 3 Men det är ju allt, allt som jag saknar vi är ju Guld liksom ja. Eller inte ja. guld i vatten <laughs> Ska vi ta och lämna det och gå vidare till, ah, det till Ja det äh, till Till flyg, flygscenen äh, Han flyger, tar planet Och sen så börjar de här äh, Beryktade under vattenscenerna När de snor och dödar Ja och dödar honom ja, det, är ju, ja. det är ju väldigt långt Det är ju det. Mm. Det, det Det är i alla fall Just i den scenen så, så satt jag och tänkte Liksom att Ja, men nu, nu klipper de. Nej, ännu senare. Ja, men okej, nu, nu, nu känns det naturligt, nu klipper de. Nej, ja, så att det är ju just... Jag gillar många undervattenscenarna, men just här så är det inte jättebra tempo. Nej, det håller jag med om, för här blir det mer att stå still. Ja. Man tittar på klockan, repliken när man tittar på den faktiskt, det gör man. Det är liksom inte jätteintressant att se dem dra på ett kamouflagenät och spika fast det i botten. För det är det det, är det vi sitter och tittar på. Man behöver i vart ja. fall inte se, liksom, alltså när de verkligen från början tills att de drar, drar över, över planet till att det långsamt, långsamt, långsamt dras ner. Tills det långsamt, långsamt når botten och sen tar de fram och ska... Liksom hamrar fast där allting tar ju verkligen jättelång tid Ja det är konstigt det, står stilla. det är en sån grej som man bara Det spelar ingen roll att det liksom att Nu har vi filmat det här vi ska använda det, det Liksom klipp bort lite i den här scenen Och gör lite längre klimax I sådana fall Eller liksom, mm. Tänk på det mm. sättet för det blir lite konstigt Att vi ska sitta och titta på de Hamra liksom. Det känns mer som att det är, liksom, som jag sa till Emil när vi kollade, att det känns mer som att det är att titta på en dokumentär om hur de gjorde filmen. <skratt> för det, det är liksom, här ska vi titta, ja, då drog de över nätet, gud vad intressant. Men det, oh, nej, det, det, det är riktigt segt bara. Jag tycker som när vi tittar på när de lyfter med planet så får man ju se gubbar springa till planet, folk går upp för den här stegen in i planet, alla i crewet går in. Och sen får de upp stegen, stänger luckan, alla planen lyfter och sen får man se dem liksom lyfta i fem minuter. Och det är, nej det är, det är klipp, klipp bort lite av det här tycker jag, det tycker jag verkligen. Ja. Men det är som det jag nämnde förut, Peter Hans sa att han försökte hålla alla scener tre minuter långa i alla hans filmer han klippte. Och jag tror att om vi timer varje scen individuellt så tror jag att det hade kommit på tre minuter ungefär. Och det är just det som gör att undervattensekvenserna känns så långa för att i sig är de inte jättelånga Egentligen men det är just när man jämför det Med allt annat i bondserien ja. Hittills så är det långt för Du sa ju där om att, att det skulle vara tre minuter För att det skulle finnas en, liksom, en början Någon sorts ja, Mitt och slut För att det ska någon sorts mm. dramaturgi i, Inom varje scen mm, liksom. Det är jätteviktigt ja, precis. Men i de scenerna, Framförallt den här så finns ju inte det överhuvudtaget det bara, är, ja. det bara är i tre minuter Och det kanske är mer det man liksom, Som känns att det, det finns ju ingen dramaturgi alls Nej för Eftersom det inte finns någon riktig dialog eller, Som gör att det är lättare att följa storyn liksom. Nej men vi, vi tittar ju bara på grodmän Som ja. gör saker Det kommer bli ännu tydligare sen i slutet mm. också Terence Jern och Richard Mayboms ideologi Från Dr. No Det var ju att de skulle hålla filmen snabb Det skulle vara ett kvitt tempo så att inte publiken publikens tänker efter vad de egentligen såg. Det är det som är intressant. Och hålla det snabbt. För jag tycker annars att den här filmen. Den här filmen har ett tempo som jag uppskattar väldigt mycket. Men det är just. Sen kommer de här få scenerna. Vissa av undervattenscenerna som blir lite väl långa. Alltså jag tycker att. Undervattenscenerna. Undervattenscenerna överlag tycker jag funkar. Men jag tycker det här är den scenen. Som sticker ut lite mer i negativ bemärkelse. Annars tycker ja. att de överlag är väldigt bra. och Den. Den kritiken mot undvatt senare överlag håller jag inte med om Men just i den här scenen så tycker jag att det är, Här behövs det klipp Jag minns senast när jag såg Never Say Never Again Som är omgörningen om av den här Eller remaken, eh, det, det, Där är ju verkligen Där är den här scenen också riktigt, riktigt seg När planet kraschar och de hämtar upp det Så det, det tycker jag är ja, ja, Jag har inte sett eh, Never Say Never Again På väldigt länge och kommer inte göra det heller För jag hatar den jag kan... Det här är för okay. övrigt den enda gången till alla lyssnare som vi någonsin kommer nämna Never vi ever ja. igen. Jag tycker faktiskt att den får oförtjänt, oförtjänt ja. mycket kritik Vi kan väl avhandla den nu på två minuter max. Ja, väl, eller så är Vi kommer nämna när vi åker på också. Vi kan lova Ja, definitivt. Eftersom det här är filmen som, som skapade. den Nej, jag tycker den, ja, absolut Jag kan om, omnämna den på tio sekunder Jag tycker den jag får oförtjänt mycket kritik Jag tycker den är, skurken är bättre här Där än här, ja. till exempel Bara för att nämna Nej, ja, jag tycker den Nej, jag kan säga att jag gillar den inte, inte alls nej? Nej, men jag, jag, jag, jag gillar den i allthållet inte, inte på något sätt förutmatt som Conor Råkar vara med i den det är väl inte... Och jag håller med lite Det Otto säger att den får oförtjänt mycket kritik Men jag tycker fortfarande att den Ganska dålig film, men jag tycker att det finns i alla fall Minst en film i den officiella Serien som är sämre ja, ja. jag kan, kan nämna fler stycken Jag gillar öppning sekvensen Men ingenting annat Okej, nej, öppning i sekvensen Har jag inte mycket till det här ja, Vi skiter i den ja. Uh, ja. <laughs> ja, Vi skiter ja, i den <laughs> Det är jätteroligt att vi, vi pratar om alla filmer I flera timmar Och när vi ser överens så bara tio sekunder, skit Men det, det är ju lite av ett svart får och det kan den ja, få det det. vara ja, Vi kommer ju inte att ja, prata om jag. Casino Royale från 67 ja. Nej, exakt ja, Det är nej. lite synd <laughs> där <laughs> nej. nej, nej, nej, nej, nej. Vi nej. I den. Det kanske blir ett bonusavsnitt ja, ja. i slutet <laughs> ja. ja, nu går vi vidare Och då vill jag bara, det här är egentligen en ganska kort sen När Count Lippi dödas Men Precis som när vi såg på den Tillsammans Du och jag Otto Så det enda man tänker på när man ser scenen det är att de inte kör på en väg. Det är, mm. det är någonting annat. Det ser, ja. de, det ser ut som att de har hyrt in sig på någon privat landningsbana eller Ja men det är ju inspelat i... på en flygplats för ett flygfält. Ja exakt, för det är mm. det man tänker på att det är något, mm. något litet privat flygfält eller några mindre plan som hobbyflygare eller någonting jag vet inte. Mm. Mm. Nej, Det såg ju ut som att det var det såg verkligen ut som att det var en, en, en liksom formel 1 bana eller någonting någon slags racingbana. Ja typ fast det. då hade det inte varit mm. typ fem linjer i, i asfalten eller betongen eller Nej jag, jag, jag tror det är en racingbana. Jag får mig men jag får inte på en dokumentär. För, ja, jag tycker verkligen att det ser ut som där just i och med att men det är en bra scen övrigt. Ja i övrigt är det bra men jäkla snygg motorcykel. Det ser ut som att den tagen från Carl Fingert typ. Sådär uh, Ja, jag tycker den är Där är det också, ja, där är det också en scen där, det är, där de kör bilar på riktigt och inte har mm. mm. Det har ju Connery i för sig lite grann Men bilen sprängs När den kör, det, det ser liksom äkta ut På ett sätt som det inte gjorde i Doctor Who no, till exempel ja, men Det jag tänker på Är att i den scenen så ser Sean Connery mycket äldre ut än i resten av filmen och det har jag länge tyckt, just när han sitter där i Aston alltså, Martin och kör och tittar i Barksberg och sådär. Han ser lite tjockare ut, lite gråare ut. Han ser lite mer runt ut. Och det var ju faktiskt, om jag tror det är en av de absolut sista scenerna att spela in i hela filmen. Mm. Och, för han ser markant äldre ut där än i jämförelse han ser ut i Shrublands Aha. och hur han ser ut på Bahamas. Han kanske sliten efter inspelningen. Ja, men precis. Det har jag tänkt och han, jag tycker det är jättetydligt men Jag har faktiskt inte tänkt ut i den scenen? Jag har inte, jag inte på det, det kanske var efter den där Enda intervjun han gjorde då ja. han Det ser ut som att de han har hämtat mycket. Johnny Lewis-Wise Connery och stoppat in honom I den scenen ja. Ja, jag har inte reflekterat Det jag slogs av Och då går jag tillbaka till pre tightly För då ser man ju Bond gå in i Nej, nej, nej, nu ser jag fel Fasken, han, när han åker från Shrublands, Shrublands. så går han ju in I DB5 och så ser man den köra iväg Och det ser roligt för att det, det, där kan man se att DB5, man är inte en jättestor bil Och Connery är en väldigt lång man För han sitter och verkligen <laughs> hukar sig När kör iväg det, det är ju lite det var, ja jo, där har vi också en bra replik När Patricia Fearing säger Anytime, anyplace Och då säger han, another time, another ja. place mm. När hon vill träffas så att Det är ja. Ja, en film han gjorde på 50-talet Exakt, för mig. det är tydligen en, en okay. anspelning på det Ja, ingen aning ja. Ja, ja, men jag har inte tänkt på att han ser dra ut just den scenen Men det, jag tycker en, en det är det. ganska bra scen Plockad direkt från boken också Kan vi tillägga mm. Okej okay. mm. ja, Jag tycker scenen som sagt i sig är bra Men jag kan inte slutstänka på att bilen i stort sett <laughs> Åker över tre linjer nej På vägen <laughs> ja. Det är sant ja. uh, Nej men sen hamnar vi med uh, mm. Stormötet just Med uh, alla 00 agenterna och med M, M lite älskade Som är lite det. syrlig när Bond kommer sent mm. ja, det är, ja det är grymt Jag älskar det ja, jag, jag tycker hela den scenen, hela inspelningsplatsen Alltså sättet, designen av Ken Det är verkligen snyggt ja. Och ett litet, eller litet, men ett fönster Bara mitt i smeten ja. Som tittar ut över London Jag tycker det är, det är genialiskt Ja jag håller med, mm. det är det tittar inte ens ut över London. Det är som att de är, det är mitt i en korsning i ett stort hörn på ett kvarter. Ja, ah, så... men det är ju antagligen i London. Ja, ja. men, alltså, men man, man ser liksom inte en siluett av London. Det är mitt ute i... Ja, jag fattar vad de gör. Ja, ja den är bra. Den är riktigt bra. Ja. Och just att de har de gamla mapparna. Att han drar av en sån här perforering av... Eh, eller en sån där eh, pappers eh, Som vill runt eh, En mapp mm. som han bara Som, mm. som de står om en magisk secret service på Och är ju... Eller OMS rättare sagt Ja så det är ju kul att det, det är där första gången som vi Eller Jo förstår man får känslan av att det faktiskt är En stor organisation Att det mm. faktiskt mm. finns Fler Dubbelnollor att man bond. får se dem. Ja, andra. precis. Nej, men det är liksom... Han nämner ju 008 i Goldfinger. Ja, det var det jag tänkte mm. att han gjorde. Men det, här... men det är ju så här lite, han slänger ut så lite siffror och det har man inte reflekterat över så mycket. Här får man se liksom tio stycken. Eller och det är, är intressant man att man liksom, vi får se spektermötet vi får se liksom den organisationen, hur den är uppbyggd. Och sen så får vi se för första gången MI6 och hela organisationen. Mm. Och den grejen, det blir liksom en intressant kontrast. Men det är en aspekt som är väldigt underspelad i Bond-franchisen överlag. Bonds andra kollegor egentligen. Mm. För det känns ändå naturligt, om det finns i alla fall tio andra 00-agenter att Bond aldrig har haft någonsin har samarbete med någon av dem. När man ändå ser ett sånt här stormöte som vid Thunderball Så känns det som att det finns potential att göra det någon gång i framtiden ja, Det hade varit intressant i alla fall Ja, Han får ju samarbeta mer med, med CIAs eh, motsvarighet ja. Felix Leiter mm. Vilket är lite märkligt i efterhand när man tänker efter Ja. Men eh, jag, tycker, jag tycker scenen är en väldigt bra eh, bevis på Ken Adams storhet Eftersom han liksom var trött på möten Och ändå gör han två helt väsentligt olika designs Precis. Eller inredningar på möten liksom. Det är ju, men det är ju väl, ja, väldigt snyggt Oh, väldigt overtopp. Men det är det som inte är intressant Om man tänker efter så fattar man att så där ser inte ett mötesrum <laughs> ut I Amherst X-byggnaden alltså, inte... Brittiska skattebetalarna Nej, det ser på det. Det, Men man köper det helt hållet. Ja, ja, definitivt Just för att det är en Bond-film också ja. Hade man mm. sett det i en tät spion-thriller typ Av John Le Så hade man inte tänkt att det här är ju Lite för over the top, liksom. Men här är det ju ändå Bond i, i storslag funkar jag tänkte på det mm. att vi har ju en potentiell storyline Till nästa Bond-film redan där I den här sekvensen de, När Bond kommer till Moneypenny Precis innan den här sekvensen Så är ni på väg in till Emskontor Och Moneypenny säger att De är i ett annat mötesrum Alla 00 agenter i Europa är inkallade <laughs> ja, Och Bond säger Jag har The Home Secretaries frus hund sprungit bort Och där har vi En briljant storyline till nästa Bond-film Så tänkte jag. Avsluta Daniel Trades era med att Home Secretaries frus hund har sprungit bort. Och Prison of Walls har tagit hunden. Det är pådrag. Hade det inte varit grymt? Katten dog i explosionen där i Blowfield Square Så han vill hämnas och ta <laughs> ja. <laughs> ja, Det vore ju kul. Cool. Jag hade hellre sett Conry springa runt och leta efter katten faktiskt, om jag ska vara ärlig. Eller hunden nu. Ja. Det var det mer jag... intressant än Every Seven Red igen i alla fall. <laughs> ja, möjligt. Off topic igen ja. mm. uh, jag... Sen är det Bahamas Ja, eller, ja innan det så är det hans personliga möte med ämne Det behöver vi inte snakka om nej. så mycket nej. Tror jag. Vi, till vi, Bahamas. Skiter, nej. vi skiter Vi i det Vi drar till Bahamas, vi drar till Bahamas ja. ja precis, och nu landar vi liksom på en till Alltså för mig så är det Alltså det finns inget bättre Än Bond i Karibien Det, det, ja, det slår nej. liksom allt Det är svårslaget, ja, verkligen och jag, jag, jag, jag slogs så det När jag såg den här filmen Vi har ju Bond på Jamaica i Dr. No. Ja. Och så Bond på Bahamas här mm. Men vad händer sen? Varför, varför? För, för mig är det så, så här ikoniska locations Varför Bond inte var tillbaka på Jamaica till exempel? Nej, jag vet faktiskt inte Han var ju där i... Nej, han var inte yeah. Alltså han är, han är lite på Bahamas i Casino Royale Det får vara... Mm. Uh, men, Och i Lichas to Kill är de väldigt nära Bahamas Men ja, de är ju Florida Geeks liksom. mm. men, men jag tycker det i I GoldenEye så filmade de ju faktiskt vid GoldenEye Men det är ju inget man reflekterar över Att det är Bahamas, det kan ju vara vilken ö som helst exakt. I Karibien. Uh, det är intressant för att i, i böckerna Så är ju Bond på Jamaica uh, Tre eller fyra gånger Och nu vill jag väl inte säga fel Så jag säger tre eller fyra gånger Alltså det är ju liksom Flemings favoritlocation för Bond Eh, men och nu ska jag inte börja prata med Jamaica För det handlar inte, det här handlar om Bahamas. Men det är ändå lite grann att jag, jag. älskar Bahamas som location. Det är liksom, den är helt perfekt. Och, och då, det, det jag ställer frågan till är att varför man inte har använt ja, sig mer av Karibien i vår serien när det känns som att det är. På hans ursprung eller ska, Det är liksom där mm. de hör hemma på något ja. sätt. Det kanske bara är du som tycker ja det, det. Så Nej. kan det vara <laughs> Nej, jag, är, <laughs> jag, vet, jag vet Men det här framställs här, här får man ju verkligen Jag tycker det är bättre än i Doctor No ja. och, Det här är en av de bästa En av de bästa depictions Eller vad det heter på svenska avbildningarna Eller hur de visar upp stället de är på Det gör de nästan bäst här med Bahamas Tycker jag av alla ställen de har varit på i princip. Ja men det, det håller jag med. En av de bästa i alla fall Ja. För det här får man verkligen in John Cannon de är och badar De är och käkar, de är på kasino det, det, man, man känner verkligen att man är där Med Bond och inte bara tittar på En, på, på en film med spe, Skådespelare som har varit där. Precis, men John Cannon är ju också Den är ju på riktigt mm. Mm. Eh, Vilket jag tycker känns, Det känns som att det är så Då till skillnad till exempel Från Mexiko I, i senaste spekter Um, för att det, det är ju ja. fantastiskt Det ser jättebra ut Men man förstår ju lite Att det kanske är det på riktigt För att alla kostymer det är Det känns dokumentärt i Thunderbolt Ja och det är väldigt snyggt Det är någonting med att det görs på riktigt Som jag också som jag nämnde i liksom Att de går runt i moskén med, Där det är liksom riktiga turister Och ja. sådär Och, och filmar liksom. Och det är lite samma sak här att Det är en riktig Chankanoe-parad Ja, han har mm. ju varit väldigt mycket i Europa efter, efter det här. Mm. Eh, Bond alltså. Men det var ju inte så mycket. Roger Moore i första filmen i La, Live and Let dy var ju i eh, Karibien. Ja. Men det var inte. Ja, det är väl också ganska mycket så. Men det, det är förvånansvärt lite faktiskt, som du säger. Att han är... Men det är bara för jag jag, på något sätt, när jag ser Bond i Karibien så, så känner jag att det fungerar så bra. Det, för mig är det väldigt synonymt Bond. Karibien, men när man börjar tänka efter så har den ändå inte varit där så mycket Nej mm. Men nu ska jag lämna det, nu kan ni få säga ja. vad ni tycker Jag skulle vilja återvända till den första scenen med Bond på eh, I Bahamas mm. för då träffar han eh, Paul eller Paula och jag vill bara säga att det finns alltså det finns verkligen inte ett enda uns till tillstymmer varför jag ska bry mig om den här karaktären varför ska jag bry mig om när hon dör alltså vem <skratt> Nej, jag bryr mig inte om henne vad gör hon i filmen hon är bara där mm. Mm. ja jag kan hålla med det är väldigt mycket medhjälpare så där jag vet inte riktigt. vad Hjälper hon, Hjälper hon honom med någonting? Alltså, jag Eller? Hon tror är det inte där? det. Hon är med där i början på båten. Men annars tillför hon ingenting. Men det har inget jag reflekterat över faktiskt. Nej. Nej, det är inget som stör mig. Men det är, inget... det är det ingen som tillför någonting heller. Vi har ju däremot Pinder som är en riktig skyddare. <skratt> När kommer till karaktärer. Men hade hon samarbetat mer med Bond så hade man ändå på något sätt brytt sig om henne. Men... Hon är mest där liksom. Men hon är väl... Hon... Är hon den lokala kontakten bara som bara ska... Hjälpa honom runt på ön Eller så eller hur? Ja, men då har de ju två liksom, Pinder och Men det, ja, det är, för jag förstår inte riktigt det där Jag tycker det är, det är Överflödigt antal karaktär ja, för Pinder är ändå Bra, det funkar Fast han är med så lite <laughs> Ja, jag vet inte Han är också väldigt ja, för... Han är... man gör ju inte heller någonting. ju så... Jag tycker Bond hade funkat lika bra Om han inte hade haft Pinder och Paula har... Ja, men om man, om man ska dra jämförelsen mellan de två för Pinder har i alla fall Något form av samarbete med Ja, vad gör hon? Vad gör hon? Hon dör Hon är där, sitter med bond på båten när Han rycker ur bränslesladden Eller tanken till, sladden till tanken Kommentera inte Leiter heller Egentligen vad, vem hon är När Leiter sen träffar Pinder och polar på marknaden ja. Ja, Det här är Paula liksom ja. Ja, Vem är det liksom? Hon har väldigt snygga kläder på så där. det kan man ju ge henne Ja, jag tycker att Conry har väldigt fula kläder på Vad har han på sådär? Blått blott på blott. Och sen så stråhatten på, på När de träffar varandra Men sen är det ändå rätt, rätt skönt att vi har nämnt Pinder mer Än vad vi har nämnt Moneypenny till exempel mm -hmm. Det känns typiskt curiosa Victor ja. fans Som sitter och <laughs> När vi är ändå är ja. inne på medhjälpare då kan jag ju säga att Det här är min favorit Felix mm. Faktiskt Han känns han känns precis så som jag tycker att Felix ska vara Han, han är typ som han är i, i böckerna vilket... Ja han ser till och med lite ut som man ja. ska göra i böckerna Och tydligen så Han var ju Han var ihop med Anita Ekberg på den tiden Så att han träffade producenterna i, i, När de gjorde Colm Och det var tydligen han själv som sa att Jag skulle nog passa som Felix -lärtor. Och så blev det så Jag tycker det är synd att ja. Det är också så sådär, varför kan de inte lyckas göra Felix Leiter rättvisa? Varför måste de byta ut han hela tiden? Det var väl tänkt att han skulle vara att Rick Van just skulle vara med i John Live Twice och Honor Majesty's Secret mm. Service också va? Ja Han skriver till och med på kontrakt förut Men sen hittar de inget ställe att få in ja, Så då fick vi Norman Burton i Diamonds of Forever istället Och <laughs> det är nog den sämsta Felix kan jag tycka <laughs> Nej, jag tycker den bästa Felix kommer ju sen I Lald och ja. Leicester ja, jag, jag tycker han um, Han känns sympatisk Kanske det känns som att han Ja jag gillar honom Rick Van är god två För mig Ja. Mm. Vem tycker du är bäst? Eh, det väntar vi med okay. mm. ja, Då har du nog samma favorit som jag Kanske, kanske inte ja, Annars så är, känns det ju rätt uppenbart att de klippte väldigt mycket här i början Och omstrukturerade filmen När de kommer till Bahamas För att mm. Felix Leiter är väldigt mycket I bakgrunden under många sekvenser här. Han smyger runt Ja han syns väldigt tydligt inom scenen Ja det är när de precis kommer upp från, från båten Dominant och Bond Och de zoomar in Leiter Och eftersom att inte vi vet hur Leiter ser ut Nu i den här filmen Eftersom att han redan har bytt ut scen i två gånger mm. i serien Så vet vi inte riktigt vem han är Men när till exempel Bond och Domino sitter och äter vid Polen, så smyger han runt i bakgrunden Och när de väl går ifrån lunchen så smyger han bakom Han är till och med i kasinot i bakgrunden Och det ser ut till och med som att Bond och Lighter pratar med varandra När precis han har pratat när han dansar med Domino Du ser på casinot han syns väldigt tydligt. Ja precis och det var ju att de klippte om filmen med tanke på allt material de hade. Det hade ju kunnat förklaras om det hade varit en karaktär som Bond inte känner. Att han smyger lite som, som Leiter är i Dr. No. Att... Ja, där tycker jag faktiskt att han introduceras mycket bra. Men det är ju som sagt, varför ska han smyga runt här när han känner Bond? Det är jättekonstigt. Ja, exakt. Och varför slår Bond honom i magen när han väl knackar på dörren på hotellrummet? Det finns ju mm. andra sätt att tysta en Och sen en säger han ändå 007 till skurken i alla I fall. fall ja. Så att det är ju helt efterhyret. Ja, precis. Säga. Du får inte säga någon sju. jag tänker själv säga det Men du får inte säga det <laughs> <laughs> Och sen just about to say 007 Jaha, i ja, det fall ologiskt Ja det var, var faktiskt ja. <laughs> Jaha, vad händer sen då? Vi kommer till kasinoscenen Tänkte jag ta nu Ja, ja. Bästa kasinoscenen kanske är serien eller? Ja den är ju... Efter möjligtvis Casino Efter en hel del eftertanke så Ja, kanske möjligt att det är det <laughs> jag, jag, gillar, jag gillar ändå Scenen inte, inte, Ni får inte ta med fel nu, Men scenen, scenen i Diamonds of Forever När de är i Las Vegas Och han träffar Plenty och Tool Just den scenen, den digger jag som fan Men hel, helhetsintrycket I Casino-scenerna i, i Diamonds of Forever Är ju värdelös men det här är definitivt en av de bästa Ja men också. det är också hela dynamiken Mellan Bond och Largo Som gör scenen så bra. Inte just liksom att just att, att De spelar kort Kanske inte Det som gör det intressant där, Utan det är liksom dialogen Deras, ja hela det här I så spectre over your shoulder och... mm. Fast jag gillar också Doktor och eh, scenen såklart Ja, ja självklart absolut Men det känns mer påkostat. Mm Ja, det, är ju, det är ju väldigt många bra casinocener i, i bondfilmerna faktiskt. Ja, så det är ju inte helt sätt att välja Men det, jag, jag, det är Någonting med den här som, som Får mig ja, ja, det är bra. Med. Jag gillar att de har ett, ett, ett, ett Vad ska man säga I samband med kasinot så har de också en restaurang Och dansbana och sånt Det, det känns väldigt väl genomtänkt ja. Filmen förflyttar sig enkelt till, till nästa grej Det är så glamoröst Och det känns verkligen så oerhört bondigt ja, det gör ju Med det. musiken framförallt Och hur han just retar upp Largo. Hur han sedan dansar med domen och beställer in champagne och kaviar. Och det är så effortless. Som det, är, det är sällan det känns så pass enkelt att titta på en bondfilm Som det är just den här scenen i Thunderbolt. Det känns som en riktig loungefilm på något sätt. Man kan ja. bara slå i runden och ha den här scenen i bakgrunden För <laughs> det bara flyter på sig. Mysigt att titta på. Förutom ett undantag är för de som inte har sett De gamla kasinoscenerna eh, Av de gamla bond -filmerna. För när de ser det, här, det första de gör Det är att ta upp sin smartphone och googla backer då. Ja, mm. det är ju man vet, ja, men det, det är intressant Jag har läst alla böcker en massa gånger Jag har sett alla filmer gånger Och jag fattar fortfarande inte hur det här spelet funkar alltså. Det är ju lite det som är tanken också Tittarna ska ju inte liksom fatta Det ska ju inte vara att de spelar för sjön Och alla kan reglerna Nej, nej jag, men det är ju det, det, det som därför jag har varit med och lärare För att jag inser att ja, det är ingen roll Bond vinner liksom kortspelet, man tänker inte det där var ologiskt Utan man bara köper det Men det är ju ett spel man egentligen inte kan vara duktig på Det handlar egentligen om tur, för du ska ja. komma närmast nio ja. Så ja. Att, ja. att Bond vinner i den här scenen tre gånger Det är ju egentligen inte ett bevis på att Bond är duktig på kort Det är bara att han har oerhört mycket tur och att han är ja. James Bond Ja, Backera som kortspelar är egentligen extremt okomplicerat ja. Det är ju liksom, ja. det är ju som... Blackjack, det är ju betydligt lättare än, än poker exempelvis. Det var ju därför de bytte ja. ut det i Casino Royale också För att det finns ja. mer dynamik i poker ja. Ja, det Men det är ju intressant det. att i boken Casino Royale så, så gör ju Fleming det väldigt tydligt att Bond är liksom en ganska vanlig person Som bara har väldigt, väldigt mycket tur Och det är det som gör att han, varför han är så bra på kortspel För att han har lite mer tur än den vanliga <laughs> gemene man På något sätt ja, ja. Och det Ja, det genomsyrar i den här scenen kan man säga. Mm. Jag måste ge en shoutout Till John Barrys musik I den här scenen För det är sällan Jag uppstrattar hans musik Så pass mycket som jag gör i, Dels i Thunderball Men framförallt i den här scenen Det är mm. kanske det spåret jag brukar lyssna allra oftast på Det som spelas i Casino-scenen vad, vad heter det spåret? Jag kan inte ens Jag måste ibland koppla samman med soundtracket För att på soundtracket heter den ju Thunderball. Ah, ja, det är den. Ja, det är den. Okay. Eh, mm. Själva spåret, själva låten Thunderball heter ju Thunderball from Thunderball, main title. Så det är väldigt... Det är helt enkelt låten i instrumentalversion. Ja, som används faktiskt sista, sista delen, jag tror det är sista minuten mm. eller något som används i Jag gillar det, det är ju sådana... Ja, jag kommer gå in på musiken mer, men det är ju sådana... Låtar där det nästan låter som att musiken är en del av scenen Även om man vet att den är pålagd efteråt Så låter det verkligen som att den är en del av Casino Ja men det är lite loungekänsla mm. ja. Det var ju hans bästa grej liksom. Han gjorde det så himla bra i alla filmerna egentligen. Ja, men Jag tänkte bara anknyta till den scen En anledning varför jag gillar den här scenen så mycket är För att jag gillar Emilio Largo så mycket Jag tycker Adolfo oh, okay. Celi gör... Den här karaktären. Fantastiskt bra. Det är nog en av mina... Mm. Ja. Jag vågar säga, kanske säga topp tre favoritskurkar. Kanske. Jag tyck... Nej. <laughs> ja, jag jag, det, jag, jag om honom sen. Jag tycker han ser väldigt cool ut. Nej. Väldigt härlig med... Men jag låter mig prata klart. <laughs> ja, det här är en av mina absoluta favoritskurkar. Och det, det gör ju att en sån här casino fungerar väldigt, väldigt bra när det är två karaktärer som jag verkligen gillar får bättre mot varandra. Mm. Nej, jag håller inte med. Jag tycker han är... Jag tycker han är alltså, nej, jag gillar inte, inte Largo Jag tycker han är lite som Dr. No, lite intetsägande. Ja, det är det ja. jag absolut inte tycker. Jag tycker han har mycket mer liksom fascinerande karaktär och... Ja... Vi får ju veta mer om honom, vi får se honom mer Han pratar mer, han är mycket mer involverad i hela filmen så är det, så är det. Men det finns ju det också en anledning till att jag, jag tror jag överlag gillar mera Utstickande, ut extravaganta skurkar som Scaramanga och Goldfinger till exempel Och Kamal Khan också Jag gillar när de är lite mer larger than life och inte så Fast en, en, en, en man med lapp för öga är ju väldigt larger than life det är ju ingen annan som kommer undan med gå runt med en lapp för ögat. Liksom. Som håller världen som gisslan. Ja, mm. ja exakt. exakt nej, nej, nej jag håller med på det. Men Jag gillar honom också. Eh, inte sådär överdrivet mycket, men han är, han är bra utan att... Som du säger att Thunderbolt som låt är bra, så är... Eh, Largo är bra, men han är inte... Mm. Jättebra, ja. jag håller med. Använd ja, inte mina argument mot mig <laughs> <laughs> Nej, Jag håller med Emil där Den ligger, jag, jag skulle nog säga att han ligger i mitten mm. Plats 12 okay. ja, Vi vaskar drinken nu Och sen så tar vi nästa <laughs> grej Som är ganska, också ganska så här stort Första gången eh, Med Q som kommer ut och möter på fältet Just Det mm. jag tycker vi kan kommentera Ja, dessutom mm. det är Lävling som inte ville ha Hårs på sig men tvingades ha det. <laughs> Det var väl samma sak i John Drew Twice också. Mm. han tvingades också höre. Ja, det, det, det är en bra scen. Jag tycker där är också väldigt det är som sagt vad det är varenda scen är det varannan replik liksom en fråga och sen är det one-liner en fråga och sen är det one-liner hela tiden. Och det just som med och min jag den där scenen som är så jäkla grymt. Han är så barnslig på ett bra sätt här. Han sitter och pillar på den där grejen han kommer använda sen i slutfighten och han bara stänger av och på av och på. Och kul blir förbannad som fan Och säger with special care för, för att liksom emphasize det Eller förtydliga det Man får den lilla tabletten som oh. skickar ut uh, vår, Radio, vad heter det Sen, Så att Bond kan bli spårad senare mm. Och sätter så en sån sväljare Och Bond tittar på honom Och frågar, frågar Q, Now Och Q bara kollar på honom Ja, <laughs> oh, samspelet är ju nej, det, det är, Jag tycker de, de två som har haft bäst relation I Bond Q är ju Conry och Llewellyn det tycker jag definitivt oh, ja. Skriver jag under på. Med, ja, det, det är svårt att slå det faktiskt Ja och efter det Lite senare så Är han ju på Palmyra på kvällen Och fixar ett strömmabrott Så att det ska bli mörkt och Det är också ett sånt här väldigt Agentigt Jag har märkt att det här Halkar in på samma grejer varje Poddavsnitt men det är för att det är sånt Som jag gillar att se När Bond är agent nu är det, liksom, det, är, det, är, det är kväll uh, mm. han är helt svartklädd Och smyger runt på Palmyra Det, det är bara mysigt att se liksom, Bond när han är som professionell liksom. Ja det är väl lite Goldfinger-vibbar ja. När han smyger runt vid Oryx Factory Där Goldfinger mm. Precis. Mm. Och det är väl lite ju längre vi kommer I de här avsnitten av poddarna Så kommer vi ju ganska lätt lära oss vad Ja, till exempel du, Rickard, kommer tycka om extravaganta <laughs> filmer och vad jag kommer tycka om <laughs> tråkiga skurkar och så. Vi kommer ju lära oss det ganska snabbt. Eller publiken rättare, så att de som lyssnar. Så att det är ju... Nej, jag tycker också att den är bra. Den, är väldigt... den skulle göra sig väldigt bra som tv-spelsbarn mm, verkligen. smyga runt och... Ja, jag gillar, jäkligt jag gillar. snyggt. I klippningen ser den också jävligt snygg. Att är... mm. Mm. När han får dem att skjuta mot varandra. Och... De har fått ihop det är jäkligt det. snyggt. Snyggt, snyggt mm. filmat allting. Verkligen. Mm. Det jag måste nämna apropå filmningen Det är ju det är första Bondfilmen som är i widescreen Och jag tycker det märks ofta Speciellt i interiörscener, att det känns Väldigt platt. Ted Moore Han fotade ju inte i widescreen Tidigare så det känns som att de verkligen testar sig fram här Och ofta i Shrublands Ljuspunkterna känns väldigt uppenbara Och det är inte ett djup i bilden Alla exteriörscener Är väldigt bra fotograferade. Det känns lyxigt och förkostat, Men just det känns som att i vissa scener använder de widescreen-formatet jättebra. Vi finns information i vänster del av filmen och i höger del av bilder utan så här. Men oftast så är det att de fortfarande experimenterar och det känns som att allt är väldigt centrerat. Ja, är... Att de blir bättre på det framåt. Men var det så att de ville, ville testa om börja använda widescreen för att just för vattenscenarna kanske främst? Eller? Ja, jag tror dels det och dels också att de hade möjligheten eftersom att på 60-talet var det ju fortfarande hyfsat dyrt att filma i färg. Det krävde lite mer ljusuppsättning och det krävdes mer tid på inspelning och sådär. Men nu var de i en stor produktion så nu kunde de använda det filmformatet. Jag har ing ingen riktig information varför de bytte om det just nu men jag misstänker att de har med budgeten, budgeten att göra. Mm. Men bara i Jon Twice så har de lärt sig och gjort, använt filmformatet betydligt mycket bättre. Ja, den är ju snyggare tycker jag. Ja, jag är ju väldigt mm. så dålig på sådana där tekniska detaljer så jag har aldrig reflekterat över det alls faktiskt. Sen har ju försökt så Johnny Liv twice, kanske världens genom tiderna bästa filmfotograf, Freddy Young som mm. spelar in den. Men det tar vi då. Men då tycker Exakt. jag att det är en ful film. Det blir sant att prata om det <laughs> nästa gång. Ja. ja, det kommer ju nästa gång. Det blir mycket snack om filmfotot i Johnny Liv twice. Men det här, det här ledde i alla fall sedermera fram till att Bonham där i high poolen. det Då kan vi nämna att Conor blev lite förbannad <laughs> ja, <laughs> mm. exactly. på, på Ja, Emma är ju vår uh, lilla expert på det där. Kuriosa mannen. Ja. det var ju så att han, de ville jättegärna, Terence Young och Kevin McLaurie ville jättegärna att Conor faktiskt skulle synas i poolen med hajarna. Och Conrad ville definitivt inte vara med en massa hajar i en pool. Det förstår ju vem som helst. Ja. Men de kom överens om att om Ken Adam sätter upp tjockt av plexiglas i en tunnel. Så kan Conrad vara där inne och hajarna simma förbi. Så den är i poolen. Och han simmar och upptäcker efter en stund att plexiglaset räcker sig fram en viss bit bara. Sen finns ingen inget plexiglas inne. Så hajen kommer emot honom. Conor möter upp den, han stannar upp och det ser vi i filmen också Att han liksom höjer upp henne och håller sig borta från hajen Och därefter så tar han sig upp från poolen Och upp på land Och de sa att de har aldrig någonsin sett en person vara torr Innan de ens har kommit upp i vattnet Connor fick som panik Och kom upp på fullkanten och var... Jävla förbannad på Ken Och alla inblandade för att han var tvungen att simma med en haj Jag kan tänka mig Conry förbannad Han känns som en dubbel så blir väldigt arg oh. Jag kan tänka mig honom att Jag kan tänka mig att det här var Om det var en specifik punkt i tiden Då han verkligen tänkte nu skiter jag i bond ja. då, var, då var det här Då tror jag nog att det var här Han tänkte nu ska jag lägga ner med det här Står och inte. skäller ut teamet på fredags Skånskan Ja, exakt <laughs> Ja, det, det är en rolig anekdot Så här efteråt. Ja. Ja, jag gillar den. Och det märks också att han är riktigt, riktigt rädd, så det blir ju bra på film. Ja, verkligen. Och sen är det också kul för att en av de andra stuntmännen fick ju hoppa ner där också. Är det var specialifärtsmannen John Steyr som fick styra fram de där hajarna? För vissa av hajarna var ju döda. Men han fick liksom hålla i dem på undersidan och föra fram dem mot Connors där. Och han fick ju inte sa med sin fru på flera månader för att han luktade död fisk. Så vad gör man inte för... Bond. För, bond. För konsten helt enkelt ja. ja, men sen går han ju Efter det här en annan tags därifrån Med livet i behåll eh, Så går han ju ut på den här ä, Festligheterna som är på stan, Junker nu scenerna. just det, mm. Och så blir han ä, jagad av Spektermän Och det är jättefint allting med alla färger och man, man, Det känns ja. Väldigt, ja men Som emmanuel var inne på där Att de ville få in mer Mer Bahamas i det, och det är jag glad över För det känns det känns ja. verkligen mer Nu är man på Bahamas liksom Lokalt ja, liksom ja. jag, jag, håller, jag håller verkligen med att det, Jag tror vi nästan alla kan hålla med om Att det här är den bästa karnevalscenen Vi har ändå haft några sådana i serien Men den absolut bästa karnevalscenen tror jag nog att Ja, och det är en, en väldigt bra jakt Det är liksom en bra setting Att ha en sån här jakt Och springa runt bland De här firarna och första gången vi ser Bond blöda också för övrigt. Ja. Mm. ja. det är det väl. Mm. Det är inte spännande också. Ja, det är ju det. Ja, just eftersom det inte är en jakt i ordets Det är ja, det, är en... det, är, det är väldigt långsamt tempo, jakter och kamp. Ja, ja, exakt. Jo, det är, precis men jakt det brukar man ju tänka att oh, Nej, går Det går ju rätt långsamt. Som, uh... Jag gillar det. Uh, och så hamnar de ju på uh, Kiss Kiss Club, heter det va? Mm. Mm. Jag vet inte. Ja. Det är nog min absoluta favoritscen i, i filmen. Ja, det är otroligt faktiskt. bra och snyggt med, mm, med musiken som intensifieras. Mm. Uh, ja, det är ju... Det är ja, det är väldigt, väldigt snyggt. Det är en... Toppas av av den där favoritrepliken från min ja. sida. Alltså. Ja, jag tänkte bara nämna det med att det går ju som så i filmen att Bond är först med Domino på järnkanon och sen kommer med Palmyra och sen träffar Fiona i sitt Badrum, och sen har han sex med henne och det är väldigt sensuellt och sen bland han jagdred av spektraljenterna så det är ju hela tiden någonting händer men det känns aldrig stressat. Så här fungerar tempot oerhört ja, bra. Det händer det så det jag mycket om att de kommer stund. till Bahamas så är det perfekt tempo tycker jag. Och just blandningen att de bånd ligger med den här tjejen och sen när han är han ute, blir jagad och sen dör hon. Mm. Och sen drar han tillbaka till domino i princip. Men det, det, det, är liksom, det är en väldigt långsam spänningsuppbyggnad som pågår under ganska lång tid. Mm. Och sen som kulminerar så väldigt fort i den här ja, när de dansar och Fiona blir skjuten. Det är mm. ett väldigt fint liksom, punch på den långa spänningsuppbyggnaden. Och så kröns den med en av seriens bästa One-liners. Så det är, man, ja, det är väldigt väldigt snyggt gjort. Rent stormässigt så är ju det här väldigt sofistikerat jämfört med de tre andra filmerna tidigare. Det känns mer genomtänkt. Om vi ska nämna Fiona Wolpe så är det jag tycker det är en av mina favorit fem fatals i hela serien. Jag tycker hon är perfekt. som den. Hon är väldigt självständig jämfört med filmen som har kommit efteråt och, mm. och innan. Ja, hon är ju... Ja, verkligen. Kanske den starkaste kvinnokaraktären under, under Connerys tid i alla fall. Definitivt. Jag tycker, jag tycker hon är perfekt som den här lite ni som har sett nyare Bond-filmer. typen Xenia och mm. Det är ju lite samma typ där som kan verkligen klara sig själv. Ja. Hon styr ju till och med Janni och Vargas. Ja, på och, jagar. och det är hon som är kör motorcykeln i början. Mm. Som... Nej, hon är, hon är väldigt bra. Väldigt, bra. Ja. Ja. väldigt snörd också. Ja, det skadar det inte det. <laughs> och då kör jag bara igenom lite där. att Bond träffar Domino, får du informationer ur henne och kan döda Vargas, I think he got the points. bra det mm. du. Ja, är grönt. Grömt. Eh, grömt. Och sen går han till kanalen och eh, infiltrerar Largos dyker och så drar de, ja så klimaxet börjar ju någonstans där. Ja, helvetet bryter löst ja. liksom. Ja, det, fast jag. det brinner inte. Det... Men det, det, det som är bra tycker jag det är att det, klimaxet inte är konstant. Utan det bryts av, av att Konro eller Bondo stängs in i den här grottan där bomben är. Och sen dör det av lite grann i typ, ja, vad är det, 5-10 minuter. För det uppstår ju mm. en fight där. Och, ja, det, mm. det, händer, det blir en fight och man kanske tänker att han nu kanske. Eh, han dödar Largo och nu tar filmen slut. Det här är klimaxet. Men, mm. Nej, Largo kommer undan, han stängs in i grottan, plockas upp av. En liten... Uh, uh, ja, vad är det? En grej som... kustbevakningshelikopter. Ja, exakt. Men med, med en tablett som man sväljer som man fick av Q tidigare. Just det. Så man kan ja. lokalisera honom. Och sen skjuter han väl någon nödraket också, va? För att de ska se honom. Ja, det kanske. Ja. Mm. Uh, och sen så blir det ju verkligen jätteklimax av ja, fallskärmshoppare ja. som hoppar ner i, i vattnet som om det vore liksom d när liksom de ja, försöker sätta Falmskärmsjäger bakom tyska trupperna Och det är bara... <laughs> Man får ju de associationer <laughs> ja, om liksom... de bara släpper en massa trupper ja, över vattnet definitely. Som åpar ner i vattnet och ska det ge känns... sig på Largo mm. För det känns ju som att det här var, som jag sa tidigare också I Goldfinger-avsnittet och också när vi tittade på filmen Att det här är ju den första bondfilmen som verkligen har ett riktigt klimax I ordets rätta bemärkelse Däremot... så här här är det ju verkligen Klimax med stort K. Liksom. Ja, det är Klimax med stort K. Men jag tycker inte att... Är, alltså undervattensfighten tycker inte är speciellt bra egentligen. Eh, för det är ju... Det är bara en massa Lego-soldater på bägge sidorna. som alltså man inte brusar om folk dör... Eh, till höger och vänster. Nej, exakt. Nej, jag säger inte att det är bra. Jag säger inte att det är bra, men det är det, är det första riktigt storslagna ja. klimaxet liksom. I Goldfinger var det ju Bond Jag tycker att det är ganska bra ändå. då. Alltså... Nej, jag tycker inte, jag tycker inte, men det var inte det jag menade när jag sa det nämligen. Äh, jag. Så, nej, jag tycker det jag tycker det är bra klimax, men det är liksom, om man tänker klimax i klimax Ordet rätta bemärkelse så Fast det är den, den 95% första. av alla liksom, fight där man får se där folk fightas så är det ju liksom ja, det är massor med soldater på largo som som man inte mm. blir om och ser de här fallskärms dykarna på andra som man inte bryr sig om. Absolut, och sen man, så... man bryr sig inte om dem, men det är någonting man vaggas in i någon sorts my, en sån mysig stämning när de är under vattnet. Allt går lite långsamt liksom. Ja, där dog, ha, där dog han. Och, fast ja, det, fast det är ju vattnet. lite det som är problemet också. Det är mysigt och men... inte spännande. Nej, jag, nej, jag vet. Men, det är... men sen är det ändå <laughs> någonstans i det här mysighetsfaktorn så, så vet man att bond är någonstans och man måste ändå vara... Man måste vara liksom på tårna för att den ser bond. För han är klädd exakt likadant som alla andra. Ja, spåret heter ju till och med underwater ballet på mm. Soundtracket. Undervattens alltså. Så att det är ju ja ju precis som det. är. det, är som, som det, Nej, är. Jag, det finns inte. Jag, alltså, jag, jag tycker att det är ganska underhållande, även, även om det saknas så här riktig spänning. Jag kan inte förklara varför jag tycker sådana saker, men det. Ja. Jag tycker klimaxen har gjorts bättre senare. Ja, ja, ja, det har han. Ursäkta min panna, men jag tycker att klimaxet är lite underfattigt. <laughs> faktiskt. <laughs> ja. Nej, men det, det är lite... Det är, jag är inte särskilt intresserad i det, i själva klimaxet som så. Det är spektakulärt, det är påkostat, men det, det blir bättre så fort Bonn kommer på på discovalanter. Det håller jag med om. Den fight-scenen mm. mm. på där är ju faktiskt väldigt bra. Ja, alltså topp ja, top fem fighter i hela serien Faktiskt mm. jag, jag Men den är ju lite, den är ju lite som Oskbollen Är överlag, ganska lite bortglömd Ja men visst det mm. ja, Jag förstår inte riktigt varför För när jag såg Oskbollen så tänkte jag jävla vad ikonisk den är mm. Efter Goldfinger och The Spy You Loved Me och, och ett par andra filmer så är den ändå en av de mest ikoniska bondfilmerna Ja Det är en sån här titel som folk nämner Thunderball, Oskbollen Den är liksom den är väl, den, den, den, den är ikonisk liksom Mm. Verkligen, men varför jag tror att det här slagsmålet på slutet är lite bortglömt Det är för att det, det försvinner i, i de här uppspridade klippen, klippen med, med båten som åker Det är liksom det, om man, om man kan tänka bort det liksom Och den här liksom green screen grejen eller back projection grejen som man ser Så är ju slagsmålet helt fantastiskt oh. mm, Ja, verkligen det är verkligen brutalt och snabbt mm. Och just att Connery Verkligen är i scenen och kastar stolar Runt omkring sig, sparkar någon Samtidigt som Largo är på honom Och är en större människa Som så, så är det väldigt spännande Speciellt när Disco Är helt utan kontroll där också mm. Mm. Mm. Ja, definitivt jag tycker, det är, jag tycker det är en av de bättre fighterna att Som Connery har varit med ja, ja. Han har mm. ändå varit med, ett jag håller med om Men de Ja de sa ju det om Connery också Att han är, ju, han är ju liksom He knows how to throw a punch Vilket de aldrig sa om Roger mort till exempel Nej. För att det av, är av förklarliga skäl Men, men ja Connery var riktigt bra i fight-scenarna mm. faktiskt det, det tycker jag Och sen för, för ja, andra gången i serien bara fyra filmer så är det um, ja Den kvinnliga huvudkaraktären som dödar skurken mm. Just det Också inte faktiskt Intressant detalj Och det känns retort, så rätt också att just Hon får sin verkligen. Ja. ja men då kan jag bara Liksom jag ta lite till att jag, jag gillar också Domino väldigt Väldigt mycket mm. Som mm. karaktär ja, men. Det, det är någonting Hon är ju inte jätte Och hon är liten den här liksom Kuvade kvinnan som, som Hålls av, av largo men hon, det, fast hon är ändå, Hon är en ganska tragisk karaktär Egentligen ja, Alltså jag har alltid hållit henne som en av mina favoriter faktiskt. Ja, och jag gör det nu det också lilla hon, Ja, för alltså det lilla vi ser av henne Ger ändå väldigt mycket hon har, hon har ju dels en känslomässig förankring i handlingen Med hennes bror Som utnyttjas Just det. Och att hon är liksom Inkörsporten till att Bond kan faktiskt faktiskt eh, ta reda på vad som förs då på Disrivalantos där. Så att hon tillför ju oerhört mycket. Mm. Och hennes språdespeleri är understratat också för att de få scener hon har briljerar hon i. Till exempel scenen på stranden med Bond när hon får reda på att sin bror är död och att det är Laro som ligger bakom det. Det är ju helt otroligt väl spelat från båda parterna men jag tycker nästan det är hon som skäl den scenen. Ja, hon är väldigt väldigt bra och sen så får man ju då till slut när hon dödar Largo se att hon, hon hon är mer som karaktär än vad man hon är inte den här liksom mersera lilla tjejen ja precis det känns som att hon kan existera utanför Filmens mm. handling ja. Mm. ja jag tycker hon är lite som skurken faktiskt för mig lite så där ja godkänd eller varken eller egentligen lite inte jag tycker, jag tycker det är, det är lite vad ska man säga det är inget som, ingen, ingen karaktär som egentligen får mig att, att vilja se mer liksom. det, det är lite som skurken Largo helt enkelt. En reflektion jag hade på scenen, de sitter på stranden och Bond berättar för Domin att hennes bror är död. Det är att han faktiskt tar på sig solglasögonen. Ja, det är lite konstigt faktiskt. Det, det ger lite humanistisk känsla till Bond att han ändå tar på sig solglasögonen ja. för att Stänga av sina känslor lite på något sätt Han kan inte se jag i ögonen och, och säga det Nej precis, för att han verkligen gillar henne mm. Mm, Det har jag inte tänkt på faktiskt <laughs> Men det är, ja nej jag, jag, jag, nej, jag tycker nog inte Förutom Fiona Wolpe Så är det nog en av de svagare Ensemblerna tycker jag Av bon i, eller skådelser i bond Ja, för mig är det för alltså, ja, Jag tycker det är för mm. en av de absolut bästa ansamblerna. Okay. liksom äh, mm, någon ja. sorts, om man om mixar skådespelar och karaktärer alltså, ja. Så, mm, det. ja precis man. Ja, kanske ja, inte ja. har papperet bäst skådespelare men om man ser hur de funkar i sina karaktärer Nej det mm. mm, tycker jag från Rashawillove har varit klart bäst hittills. Ja det, det är, är ja det, det är bättre men den här är ja två kanske. Okej. Okay. Oh, ja my, bland bland i jag vet inte, det, okay. det är svårt att säga så här på raken hela serien givetvis. Ja, ja, men... men jag gillar också såklart. hela hela samman. Okay. Eh, ja, Bond och Dominic och professor Kutz <laughs> eh, lyckas hoppa av båten och Dominic och Bond beräddade men Kutz som inte kan simma får vara kvar i vattnet. Vi vet inte. Ja, vi vet, in... det vi vet inte. Det... Det här har vi en epilog alltså, uh -huh. som, som Otto har kört förutåt. Han vill ju vinna Nobelpriset Det nämnde ju Lara tidigare i filmen Så jag tänker mig att Putz någon gång i mitten på 70-talet När han har gjort en upptäckt Han har Nobelpriset Han lever ett brott liv Och så ser man då på simskola <laughs> Nu får han <laughs> inte det, för Att, ut för att lära sig simma Ja men okay. precis, det, han har lyckats i livet Och då ska han även lära sig simma Så det känns ändå passande för honom på något sätt Om vi förutsätter att han överlevde det där mm. Eller så var det här inspirationen till Castaway <laughs> ja, ja. Exakt. Det var han. Det var han. Ja, det var han. Och det är intressant att Domino vet ju inte heller vem han är. Bond trådar hus i. då säger, hon säger typ, I don't know. Ja. Även fast han har varit med i filmen rätt mycket. Ja. Så är han bara det ja, det är han som kommer in och avbryter ja. den här lärgålen håller på att tortera henne. Ja, han är ju den riktiga hjälten i den här filmen alltså. Mm. Mm. Det är faktiskt sant. <laughs> Vladislav Kutze. Mm. Underskattad karaktär. Reboot Landmark. Exactly. Ja, verkligen. Jag tror att Otto ja. har en hel del eh, musik som ligger och bubblar inom honom som man vill få ut. Ja. Och eh, i de tre tidigare filmerna så hade ju eh, John Barry bevisat att han hade vad som krävdes för att skriva dels passande musik då, till de olika platserna eh, som Bond besöker. Men också förvandla titellåtarna till dunder succéer kan man väl säga. Så det var alltså tämligen självklart att han skulle återkomma till Thunderbolt Och ja, musiken kantades som filmen också av många hinder Skulle man kunna säga Grundbulten i problemen var ju nästan uteslutande Att filmens första titelåt byttes ut långt in i efterproduktionsstadiet Och John Barry, kompositören, hade på en flight mellan London och USA Plockat upp en tidning och läst att italienarna kallade Bond för Mr. Kiss Kiss Bang Bang och det tänkte Barry att man skulle kunna döpa en låt till. Och ja, enligt Barry så var Thunderbolt den mest hemska titeln man kunde tänka sig på en låt. Och producenterna sa jag till titeln och tyckte att det var en perfekt eh, titel. Så låten skrevs eh, först då, det var Mr. Kisskiss -Kiss, Bang Bang med text av Leslie Brickus. Och skulle ursprungligen sjungas av Dion Warwick, ett stjärnskott på den tiden. Och texten tycker jag symboliserar James Bond väldigt bra Precis som Thunderbolt också gör då. Men ja, beskriver hur James Bond är helt enkelt Och den låten låter så här He's tall and he's dark And like a shark He looks for trouble That's why the zero's double Mr. Kiss Kiss ben. Och jag tycker själv att den här låten faktiskt är minst lika bra som Thunderbolt. Nej. Nej, <laughs> ja, jag, tycker, jag oh. tycker den är bättre. Nej. Men, men då har jag ju sagt att jag gillar Thunderbolt-låten. Nej, jag tycker Thunderbolt är bra. Men jag tycker den här är texten just. Texten gör ju den här låten och... Att den är väldigt som, som Barrys låta var. Han kunde skriva liksom sådana här på rad. Och de lät lika bra egentligen. Men eh, ja, jag tycker texten är snäppet vassare nästan än Thunderbolt. Thunderbolt är ju så jäkla bra. <laughs> ja, problemen kan jag ju säga eh, kom först när Barry var mitt uppe i att skriva musik till filmen. Baserat just på den här melodin, Mr. Kiss Kiss Bang Bang. Eh, då producenterna plötsligt sa till honom att de inte kunde använda den. Eftersom låten måste heta Thunderbolt. United Artists ville just att titeln skulle omnämnas på radio då. För Mr Kiss, Kiss Bang Bang betyder ju ingenting Egentligen Men ja, det, det var filmbolaget som ville det Och säkert Harry Saltzman Men nu, nu så stod filmen då Utan låt till titelsekvensen Och Barry hade inte Leslie Brickus till sin hjälp den här gången Utan vände sig till Matt Monroes Manager faktiskt, Don Black Och frågade om han hade lust att skriva text Till Thunderbolt Och Black tackade jag utan att tveka och hans problem var dock att han fortfarande skulle skriva en text om ett ord som bara var nonsens. Thunderbolt betyder ju ingenting heller. Och under en helg i september 65 så skrev John Barry musiken och Don Black skrev texten. Och Black sa att han använde Thunderbolt som ett kodord istället för att ge det en betydelse. Och enligt Don Black så handlar låten precis som Mr. Kiss, Kiss Bang Bang om James Bond. Och ja, Tom Jones, ännu större stjärnskott på den tiden egentligen, en Walesisk artist, fick uppdraget att sjunga Thunderbolt. Och den låter så här. He this world and so he black black och ja, det är ju din favoritlåt, det med. Så att ja, den nu. Ja, pausa, spola tillbaka och lyssna igen. <laughs> ja, exakt. Men introt är som ni hör en variant på bebop i James Bond-temat Det som imponerar mest på mig är egentligen att Barry lyckas skriva Thunderball på rekordtid Efter att ha fått avslag på en riktigt bra låt som Mr. Kiss Kiss Bang Bang ändå var Och jag gillar Thunderbolt som låt också Det är en av de bästa bond -låtarna, som jag har sagt tidigare också Strax utanför topp 5 Och Barry han stod väl inför ett nytt problem egentligen Att få in Thunderball i filmen som tematiskt material. Eftersom han hade börjat göra det med Mr. Kiskis Bang Bang. För Barry avskydde nämligen när en låt bara klistrades på i efterhand. Utan att ha någon koppling till, till filmens övriga musik. Och han skrev också ett antal versioner av Thunderbolt som skulle användas i filmen. Och både Mr. Kiskis Bang Bang och Thunderbolt används på väldigt bra sätt i filmen. Även om användandet av, av Mr. Kiskis Bang Bang känns mer genomtänkt och genomarbetat enligt mig. Men om vi börjar med just den, den förstnämnda då, Mr. Kisskiss Kiss, Bang Bang Så förekommer den mest i filmen När det är lite långsammare scener Till exempel ett sådant tillfälle När Bond och Domino dansar Utanför kasinot Och det spåret så här. en annan gång då det används lite mer integrerat i filmen är just scenen som vi har varit in och pratat om på Kiss Kiss när han stöter på Fiona Volper och som han tror att han har lyckats fly ifrån. och här är musiken väldigt influerad av platsen de är på, det är bongo trummer en snubbe som heter King Eriksson tror jag han heter eller Eriksson, är inte säker på uttalet där som spelade faktiskt trumma. Och ja, just att musiken börjar som diegetisk, att den uppfattas av karaktärerna och är en del av filmen och sen övergår den till icke-diagetisk när den börjar anpassa sig till händelserna i filmen och synka lite mer när Fiona blir skjuten och det spåret låter så här då Ja, den mest framträdande scenen som Thunderbolt används i är just scenen då Bond kommer till kasinot. Som vi har varit inne på där tidigare. Och jag tycker den passar perfekt. Och så här låter det spåret. Och sen lite teman som används i filmen eller ett tema som egentligen är väldigt framträdande det är just det som jag själv skulle kalla spänningstemat. Det används nästan alltid då något spännande händer ofta i samband med atombomberna och planet som ligger under vatten men även på land. Och jag tänkte spela ett par varianter av det. Så här låter de. tanken som Barry hade när han skrev den här musiken, just spänningstemat, var just att få musiken att låta som att den flöt runt utan någon fastpunkt. Och därför valde Barry att inte använda något egentligt basinstrument, utan använde bland annat altflöjt, vibrafon, xyllofon, harpa. Väldigt ljusa instrument, högt upp i registret helt enkelt. Och ja, det lyckas han ju med. Det låter ju verkligen som att de är under vatten när man hör musiken. Och ja, även James Bond-temat figurerar ju i den här filmen Och också i originalinspelningen faktiskt Som förekommer i eftertexterna Och ja, det jag tycker är mer intressant är ju Barrys innovationer versioner av, av bond -temat. Till exempel i inledningssekvensen När de använder ett spår som heter Chateau Flight Och ja, det spåret Är ju egentligen väldigt fartfyllt Och, och bra, <går> kort och gott Och här gör Barry verkligen bond på ett nytt sätt och det låter så här. också ett annat tema som jag faktiskt har pratat om i tidigare avsnitt är 007-temat som också används här och även här gör Barry en del intressanta saker med det. Eh, till exempel så tar han inspiration, inspiration ska jag säga från Bahamas eh, på det spåret som heter Street Chase eh, då det verkligen integreras i filmen också. Eh, och det låter så här... en annan variant av sju temat som används det är när Bond gör rang 3 i under som vi också har pratat om där, mellan Largos män och Bonds allierade och den versionen den låter så här Ja, båda de här varianterna passar väldigt bra in I sina respektiva scener Och det är just för att Barry ändrar lite små saker Som tempot och ja, ett par instrument Helt enkelt Men jag tycker fortfarande att 007-temat från, från Rush We Love Är den bästa versionen Och ja Thunderbolt var väl egentligen den första filmen Där man verkligen började känna av att Bond Var ett fenomen som verkligen var här för att stanna Och det tog Barry fasta på I musiken och verkligen gjorde den Larger Than Life, eller Largo Than Life kan man väl säga. <laughs> om, om Goldfinger låten var storslagen och definierade Bond så var soundtracket ganska så lågmält egentligen. Och inte så storslaget som det här är. Eh, och just eh, berry hans syn på Bond, tänkte jag faktiskt, tänkte jag faktiskt nämna lite. Eh, läsa lite ur The Music of James Bond. Eh, där Barry berättar exakt vad han såg på James Bond och musiken i filmerna. Och eh, han hade just sagt då, då att... Eh, Ja, Han såg på Bond-filmerna As super-colossal Mickey Mouse music uh, A Bond-film is geared to give entertainment in, ter in terms of color, thrills, laughs On a giant scale And I have to write music to match what is happening on screen uh, Och Harry Saltzman blev ju urförbannad på det här alltså. ingen, ingen tecknad film vi håller på med liksom uh, Och då sa Barry också efteråt att Han var tvungen att ja, omformulera sig lite Uh, the film's put forth a kind of simple almost endearing comic strip attitude toward danger, intrigue och romance. The main thing is to carry it off with style. Don't belittle the subject matter or make it cheap. Just give it a whole lot of style and make it sound like a million dollars. Och det är väl egentligen bevis för ja, lyssna på Barrys musik i Bondfilmerna så låter det egentligen så. Och ja, slutligen mitt favoritspår tänkte jag utse och det är lite svårare här faktiskt, för att här är det så många spår som är bra. Det är ett väldigt jämnt soundtrack egentligen. Men spåret som heter Death of Fiona, som jag har spelat tidigare här, är mitt favoritspår. Eftersom Barry gör precis det han gjorde till laserscenen i Goldfinger. Han bygger upp spänningen långsamt, med mer och mer intensivt trumman, det är ju närmare skottet vi kommer. Då. Och jag tycker, ja, tycker det är perfekt att musiken direkt efter skottet fortsätter precis som om ingenting har hänt och bara... Går ner på en väldigt låg mällnivå igen Precis som ja, James Bond gör Han fortsätter bara med uppdraget helt enkelt Och eh, precis, som Thunderball, eh, precis som Goldfinger Är Thunderball ett väldigt starkt och bra soundtrack Med en bra låt Så, eh, ja, Det som musiken verkligen gör bra i merparten av filmen det är att dra upp tempot eh, Till ett nästan frenetiskt tempo i många scener då. Slutscenen till exempel På Disco eh, Och det gör att filmen ibland känns kortare än vad den är och slutfighten mellan Bond och Largo är ett sånt tillfälle som jag nämnde. Men låten som jag sa, den kommer kanske inte upp i samma nivå som Goldfinger. Men är definitivt väldigt bra ändå. Och att Barry hade två låtar att använda, det är, ju, det är ju egentligen bara plus. egentligen, För det gör ju soundtracket mer intressant att lyssna på. Och slutligen, det sista jag ska säga, det är bara att filmen... Ja, det är den film som Doctor No som mest tagit fasta på platsen. Jag vet inte om ni själva håller med, men det är, det är min syn på det i alla fall. Att musiken verkligen känns som att Barry tog inspiration från Karibien Och karibisk musik Och ja Betyget är ju en väldigt stark 8 av 10 Jag tycker det, det är väldigt bra Punkt slut Ja musiken är ju Som jag tidigare nämnt också Att det är jätte, jättebra Det passar in i filmen helt otroligt Och eh, Det känns som att Barry verkligen har funnit sin form här mm. Ännu mer än i Goldfinger faktiskt för just du genomsyrar hela filmen och alla dess aspekter Det känns som att hans tema Går igenom allting och finns i varenda scenen När jag tänker på typisk Bond soundtrack så är det väl Ett annat att tänka på Okej okay. Ja Nej det är, ju, det är ju väldigt bra tycker jag Ja Jag, det, det, det, jag instämmer jag. mycket i det här som Emanuel sa Det är Ja Det är väldigt bra Jag Nog det, föredrar nog det här Framför Goldfinger mm, Okej okay. ja, Jag tycker det är, det, är en, det är en bra Om Goldfinger är 5 av 5 så är det här 4 av 5 Ja så jag tycker Det här är Inte något Favorit soundtrack för mig På något sätt Jag tycker att Det är väldigt Smart skrivet av Barry Hela soundtracket. Det finns mycket bra spår. Men det är någonting med den här. Som du säger att han, han ville liksom. Få låta lite så här ostrukturellt. Han ville ha klanger. Som var lite vatteninspirerade. Med mycket flöjter och harpa. Och det, det är liksom en, en, en klangvärld. Som jag inte är så förtjust i. Och det är det som gör att jag inte riktigt gillar soundet. På den här soundtracket. Sådär. Även om det finns väldigt mycket bra idéer Bra låtar Sådär Så är inte någon direkt Så tilltalar inte mig Jättemycket faktiskt. Okay. Så att jag ja. föredrar ja, Väldigt många andra av Barrys soundtracks Tycker jag är mycket bättre faktiskt. Mm. Ja, det, märks, det märks i alla fall på Goldfinger Som jag gav en 10 av 10 förra gången Det är just att han var verkligen han var verkligen införstådd Eller han var verkligen bekväm med att ha Goldfinger som låt Att han var verkligen nöjd med den För här hade han ändå två låtar Och mm. en, en som var lite efter om man ska säga så För i Goldfinger när han lägger in låten Då, då, då märker man verkligen att han, han älskar den här låten själv också Han tycker den är grymt bra Vilket man kanske inte märker på samma sätt här då. Nej, jag förrör ju Mr. kiske Bang, Bang Och tycker att den funkar bättre Som instrumental låt mm. också i filmen Sådär. Jag tänker ju mer på, på Thunderbolt när jag hör Mr. Kiss, kiss Bang Bang faktiskt I instrumentalversionen än vad jag gör när jag hör Thunderbolt mm. i instrumental Men, är som nej, men alltså, det är ju samma sak här, jag tycker liksom inte att soundtrack är dåligt på något sätt Det är, det är ett väldigt, väldigt gediget, smart soundtrack som man märker att Barry har lagt mycket liksom Tid vi liksom, att tänka fram Hur det ska låta Det är ju bara den detaljen att Jag inte riktigt ja, Jag är inte så förtjust Det det soundet han valde liksom Rent ja, så. Nej Det är ju ett distinkt sound Det, är det, ju. det återkommer ja. väl inte så ofta längre fram Det är väl i John Lilliver twice också där, när, de har, när de ska hämta bond I, i turbåten I inledningen där. Då använder lite samma klanger det blir lite för odefinierbart. Men ett bra samtal det, det är det. Ja, det finns ju sämre, det gör det. Ja, det. Alla vi verkar gilla det i alla fall. Även om man kanske ja. gillar olika mycket. Ja. ja, exakt. Ja, nu har vi ju snackat om hela filmen i olika delar, så man mm. kanske ska... Nu är det ju roliga kvar nästan. Försök att sammanfatta, exakt. Få vad man tycker om allt det här i sin helhet som här filmen Thunderbolt. Nej, alltså jag kan väl säga att jag tycker det är en bra film. Det är det. Den, den, den, jag vet inte riktigt om den steg för mig eller om den ligger kvar på det samma när jag såg den sist. Men jag tycker att det är, det är en, en, en väldigt underhållande film. Även om den är lite seg i början så är, är andra halvan så himla bra så att den väger upp. Till det, till det positiva liksom Och jag, jag, jag vet inte riktigt om jag har något betyg Men jag, jag sätter det nog ändå En 8 Eller 8,5 en, en stark 4 då, Om jag går ner på det betygen Men 8, 8 av 10 skulle jag nog sätta Jag tycker det är en bra film, verkligen Ja, det, det jag kan ta vid då Alltså det svåra för mig Är just att man har eh, Sett på en serien Väldigt länge Många filmer har börjat cementera sig. Och så ser man om filmen inför den här podden. Och så helt plötsligt tycker man någonting lite annorlunda. Och då är det väldigt svårt att veta om man ska gå på den instinkten att säga det som jag kände precis nu. Eller om man ska tycka det som jag har tyckt i 15 år tidigare. Ja, gå på det du känner nu. Exakt. Ja men det jag fick känslan när jag såg den för några dagar sedan. Var att. Den här filmen är fantastisk på alla sätt. Eh, jag hade. Jag, det har så mycket att göra med miljön med skådespelarna med karaktärerna. Eh, det finns scener. Ungefär som med From Marshall with Love att den är inte perfekt på något sätt som film. Det finns vissa scener som känns onödiga som bryter av i tempo. Men rent överlag så är ju Sanderfond, den är ganska långsam men den händer ändå ett, tycker jag är liksom, lite som boken när man ska sno min egen formulering. Det är en strömlinjeformad känsla. Liksom. Och den är väldigt målmedveten. Jag tycker att den hela tiden rör sig framåt, även om det är ganska långsamt framåt. Det är lite som havet, det sköljer framöver en framåt. Där. Um, och jag... Och det, musiken kanske inte är sådär perfekt för mig. Men som sagt, Sean Connery, hans bästa prestation. Um, Adolfo Celi som Largo, en av de absolut bästa skurkarna. Domino, en av de bästa um, finliga karaktärerna. Um, Fiona Wolpe ska vi också tillägga. Så att jag, känner, jag kan inte göra så mycket annat än att ge den här 10 av 10 jag, jag, jag, hitt, jag, jag hittar ingen anledning att inte göra det, det som jag, Nej då ska man ge ja, den 10 av 10 Det som jag inte kan göra jag, jag, jag, jag, jag, säger, jag kan inte säga att den är bättre än For a Rush Love, För, det, för det, det vet jag inte som jag tycker Men de ligger nära Då ska du inte säga det eller? Nej men de ligger så nära varandra Okay. Det som, är, det det är, som är att jag älskar Bond i Karibien och det, är, och det är svårt då att sätta två filmer på tio av tio bredvid varandra Men att det är inte Karibien Bond som hamnar först Nej, Men det är som jag sagt, det, låter lite märkligt, det är väldigt nytt för mig att Thunderbolt skulle hamna så högt Så att jag måste få liksom smälta det lite När vi gör, när vi gör sammanfattningsavsnittet så ska ranka topp fem i olika kategorier, brudar och då kanske du kommer den här smättan. Men liksom sp spontant. Så är det, det är första gången. På säkert 15 år. Som det finns en film som. Hotar. Som hotar. I hennes majestätts jämnliga tjänst. Så, okay. Som alltid har varit nummer två för mig. I väldigt, väldigt många år. Så att det ska bli spännande att se hur det känns. När vi kommer lite senare i serien. Om Thunderbolt kommer kunna reagera kvar här uppe. Ja. Eller... Men just nu Så. Alltså jag hade, jag hade jätte, roligt när jag såg den Jag tyckte det var fantastiskt Det var väldigt ja. mysigt Så att Jag kan inte göra så, ja, jag kan inte göra så mycket annat Den får tio av tio Nej, kul kul. Ja. Jag tar väl vid och fortsätter hylla lite Jag tycker också om den här filmen väldigt mycket Jag tycker den är eh, bättre än Goldfinger eh, Som eh, Av många av anledningarna som, som du sa, miljöerna Karaktärerna Allting är bara så vackert Med den här filmen Och sen tycker jag segheten ofta Överdrivs mycket Och jag tycker också att det funkar Som en helhet med det lite långsammare partiet För att sen man kommer till Till Bahamas så eh, Händer det väldigt mycket Det är mycket olika nya karaktärer det är, Ja det händer väldigt mycket då helt enkelt eh, Och jag tycker bara att eh, Ja det långsamma funkar på något sätt jag tycker Som jag sa tidigare Jag tycker det är skönt att De låter hela den här första delen av första liksom halvtimmen av filmen verkligen tar sin tid och bara bygga upp filmen. Eh, så ja, jag, jag gillar den väldigt mycket. Eh, jag ogillar ju att sätta halvbetyg. Eh, så jag ger väl den ja nio. Jag hade tänkt att säga 8,5 men det ogillar ju. Så jag avrundar uppåt nio. <laughs> Connerys näst bästa film. Bättre än Go okay. Goldfinger, och. Ja. Fantastiskt. Ja, Emanuel, har du somnat? Nej, jag är fortfarande klar, men <laughs> jag vet att det är lite jag sent alltid... för dig är... <laughs> Ja, men, faktiskt, Nej, men jag har alltid gillat Sanderborg, men har alltid varit uppe i topp 5. Och jag måste säga det att När jag tittar på andra filmer utanför Bond för det här är någonting som jag kommer återkomma till. Så är det att om man kan sin filmhistoria om vi säger så. Det kan vi ju inte. Det kan vi inte. <laughs> Nej, precis. <laughs> det är tämligen självklart. Om man kan sin filmhistoria och om man kan sitt filmintresse och sådär. Så brukar jag titta på andra filmer väldigt kritiskt ur en teknisk synpunkt. Och jag kan inte stänga av det analytiska. Utan det är hela tiden att det finns något någonting som drar ner. Och om man ser det på det sättet så håller inte Thunderball egentligen. Men just för att det är en Bondfilm så kan jag inte tänka den utifrån andra jag kan inte jämföra Thunderbolt eller någon annan bondfilm med de andra filmen Och därför vill jag säga att Thunderbolt är hittills den klart bästa bondfilmen Och jag kan heller inte se någon annan konkurrent förrän om ungefär 41 år i bondfranchise. <laughs> Okej, ja. Det här var ju det... värre än vad jag trodde. Eller värre, det var mer förvånande <laughs> än vad jag trodde detta hade sagt. Det värre, men... Så att... Jag trodde inte den var 10 av 10 för någon av er egentligen. Nej men alltså precis som Rickard och Emil nämnt Så är det en väldigt härlig Bondfilm Och Connery är på topp Och hela miljön, hela tempot, handlingen, karaktärerna Allting går ihop och bildar den klassiska arketypiska Bondfilmen Och när jag tittade på Thunderball igår så satt jag och mådde gott helt enkelt Jag hade en härlig målkänsla Från första filmen utan till den sista Och det är mm. Bond Säla. Ja men precis Och det finns ingenting som är en perfekt av Jag tror inte heller det kommer finnas en sån Någonsin Men Thunderball är i mina öron så pass nära Perfektion som det bara blir Och det är just det här att Bond är Bond Utan något andra som helst pretensioner utan vi har en bondstyrk som ska ta över världen på ett husat troligt vis men ändå så har vi en bond som smyger runt gör sitt arbete så det blandningen mellan det storslagna och det lårdmälda är på det allra bästa viset i den här filmen och sen har vi sådana små detaljer som hur, vi, hur bond får sitt uppdrag av M hur Largo berättar sitt, hans mening med själva uppdraget det han ska göra Vi får se små scener som egentligen inte fyller någon funktion rent handlingsmässigt Men som ändå finns för att tillföra lite stämning Vi har Jan scenen som egentligen inte heller tillför någonting Men som ändå ger en viss färg till filmen Så att helheten går ihop och gör en jätteunderhållande, Jättefin film Den känns påkostad Den känns storslagen Och den är Framförallt Oerhört underhållande Och det är mitt bästa kriterium när det kommer till en bondfilm, Att den ska vara underhållande Och den ska ha någon typ av känslomässig involvering Vilket den också Nästan hela tiden har Ja, jag vill ju bara säga Jag vill bara förtydliga det att mina betyg Är, är kontra de olika Bondfilmerna Inte kontra film överlag Nej för det går inte att jämföra när Nej, man är så pass Nej jag kan inte det heller Det är, är bara viktigt att se att så folk, så folk inte tror att jag ger Fram Rashford Lab 10 av 10 som film också, Utan det är verkligen som Jag kan liksom inte, jag kan inte separera de två från varandra Alltså Jag, sitter, jag kan inte se dem tillsammans det är, Jag har snarare tvärt emot Om jag, sitter, jag inte, tittar på en ja. Bondfilm mm. Då kan det, det, går, det, det går liksom inte att se på den som film För att den måste vara en bondfilm mm. Den är en bondfilm Och på samma ja, sätt exakt. Och så är det med alla filmer man ser Tittar jag på Die Hard Det måste vara en Die Hard film Alltså, det, alltså alla filmer Måste vara så som man förväntar sig Att de ska vara Och det är samma sak med en bondfilm Ja det är svårare med serier tycker jag Men det, det är svårt med bond Jag håller jag. med Otto i den bemärkelsen Att mina betyg som jag sätter Där utifrån Bond-kontexten eh, För mm. eh, Spoiler, men det kommer komma ganska låga betyg också <laughs> eh, mm, men, verkligen, verkligen. Eh, men Förutom det att jag tycker att From Vars 10 av 10 i bägge fall <laughs> Så då har vi där klart okay. ja. Ah, ja Det är intressant ja. Ja. ja, det är just det När, man tittar, när jag tittar på en Bond-film så kan jag sorter som jag nämnde tidigare Saker jag skulle stört mig på i andra filmer Kan jag totalt överse för att det är Bond Och det är förmodligen för att man har så pass mycket personlig Och känslomässig anknytning till filmerna Och in i stort Ja men är det också sådär att man började titta på Man, ble, man blev ju ändå Bond fan När man var ganska ung Och för mm. mig kom Bondintresset före Filmintresset mm. Vilket gör att man har en mycket tydligare Tidigare Känslomässig koppling till Bond Som det mm. går liksom inte att ja, Thunderball har varit som den har varit så ända sedan jag var väldigt liten. Alltså är det så för mig när jag ser Thunderbolt så är det så Thunderbolt ska vara. Det är, liksom, det är lite svårt att se problemen i en film för att den bara. Har, filmen har alltid varit så. Det är, någon, så här, ja, det, det är för mest kopplat till sin barndom på något sätt ja jag, jag vet inte riktigt om jag, om jag känner det på det sättet men, men om jag ska jämföra Det, det, det är svårt att jämföra bondfilmer Med li, liksom fin, fin Kulturfilmer om man ska säga det För bondfilmer är ju inte riktigt kända Som, som riktiga Oscarsvinnarfilmer mm. liksom. För där känner jag att när jag jämför Med mina favoritfilmer Dansa med vargar, det stora blå Första rockfilmen till exempel det, det, Jag har svårt att se liksom, Kevin Costner rida ut I, i, i Vilda västern, Jämföra det med Connery miga runt på Shrublands och, och jämföra det i betyg det, det, det, det är blir två helt olika världar ja. för mig lite grann. Ja, jag har ju det... ett lika stort filmintresse som jag åt bondintresse i princip. Men Nej. det går just att inte separera dem. men jag vill gärna citera vår gode vän Anton Lutander som förklarade hela den här situationen på ett fruktansvärt bra sätt. Han sa så här: Filmintresset har jag i huvudet, bondintresset har jag i blodet. Ja, Medan så behöver vi inte säga egentligen. Och det, ja. Bonde, Anton kan jag faktiskt säga: Han är ju nästan på Bahamas idag. På mm. Dominikanska republiken. Dominikanska republiken. Ja. Stämmer bra det. En liten chans. Ja, man får ju Dominiken riktigt Dominik. avesprima. Alltså. Ja, och det här är också. Jag vill ju åka. Jag, måste, jag kommer ju boka en biljett till Bahamas snart. Jag måste ju få en biljett Och så kommer det säkert att vara jätteskräpet och trist. Nerskitet och allt <tryck> det Jag tycker vi tar en resa det här avsnittet. Ja. Ja, 25-avsnittet kör vi på Bahamas. Tycker jag. Var, var kis, kis, var vi, vi sitter där och... mm, Jag vill bara sätta ett betyg på Thunderball. Just det. Ja. Just det. Och det är 10 av 10. Men mycket kan förändras, självklart. Mm. Men som mm. det känns just nu så är Thunderball nummer ett, ohota detta. Då går vi över att tacka lite tycker jag. Vi eh, kan börja med att tacka Thomas Drug igen för att han hjälper oss mycket. Agent 007.0. Eh, och denna gång blir det ju då inte Anton som klipper för att han eh, förlustar sig ja. i ja. Karibien. Han får inte, han får inte tacka Nej. alls. Det är Så får tacka Otto att... den här gången för han kommer klippa det här. Ja, mm. väldigt mycket nu Tack. faktiskt. Och sen har vi fått eh, en, en ny... Medhjälpare eller vad ska kalla det. Anders Frid som har sidan från Sweden with love men och adressen vad, vad är det Jamesbond07.se mm. som har gjort jättefin reklam för oss på sin sida. Ja. En ja en fågel viskar i mitt öra att Otto checkade sushi då. Ja, det stämmer. Det tycker jag vi ska göra igenom två veckor. För då ska vi mm. ut och resa mm. till Japan Och klättra i vulkaner Just det. Ja, ja, ja, det är faktiskt sant det blir, vi, vi blir japaner då för, ja. för en dag Ja, men då tycker jag att vi alla också kan göra en sån här eh, Vi gör om oss som Bond gör i den filmen Vi kammar ner luggen lite extra sådär. Förhoppningsvis med ett bättre resultat ja. Sen måste alla vi gick och sånt Det, det är, mm. det, det är mm. kanske ett större problem Just jag har hört att det finns hemsidor för sånt <laughs> Ja, exakt, exakt. Anton, är det, äh, Anton är där i Dominikanska republiken Ja, ja. men då, ja, då, då Hörs vi igen de... två veckor Från, från Japan ja, Det är ju trevligt det här ja. Ja, Det var det verkligen, det gör jag också Vi ses nästa om Ja, hos ja. Så, ha det. Ha det hej. hej det,